اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیق مسئلہ الالہ شروعا اوتا سعود حافظ ابن قیم رحم اللہ دعا جواب اغی بارات واردل مدارج الصالکین کی علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ چکہ خبرتا سوورند نوئی دش فرمایوی وک د خبر ایکڑے دی وئی فاعلم ان اسمه اللہ مستلزم لجميع معانی لسماء الحسنى دالن علیها بالاجمال والاسماء الحسنى تفصیل وتبیون لصفات الالهیہ ویده دی مخ کی خبرینا دا معلومشوا چه لفظ دا اسم او علم دا اللہ. تول اسماء حسناو الرب مستلزم ده دلالت کوي د الله دا لفظ په تمام اسماء الحسناء باندې به او دا ټول اسماء حسنا د بی تفصیل ده او د دې وځاحت ده دا ټول د دې پارشه ده دا پلمې جل کې وای او 32 نمبر صفحه کې وای قران حکیم مسلۃ الہ و ظاحت سره ذکر کړی را لکاو غری تاسو سورہ نمل ابتداو غری شلم مبارکی د مشله الہ و ظاحت قران حکیم فرمایله ده شلما پارا چی شروع کی گی نو ده مسلے الہ وزاحت دپکی آیات د پیتم نمبر اممن خلق السماوات والارض آیا سوگ دے حغزات چپیدہ کڑی دی اسمان ہونہ اوزمکے وعازل من السمائی مان او رالی گیتا ستد بار طرف نوب باران را لگلے فَمَبَتْنَا بِهِ نُراثُ قُولِ ذِرا زَرغُن كَري لِ مَن غَبِهِ دَيو بُف زري حَدَ اي قبا غنا ذات بهجت كي خاوندان د حسن او ذينت ما خانلكم اي ما سح و ما امكنلكم ندی صحیح ممکن تاسو لرا انتم بیتو شجرها چرウト کوي رازرغن کی او بوتد د اسمکی ماکان لکم کی تمام مخاطبین او حساب دې ندی صحیح ممکن تاسو ته چرウト کوي او بوتد د اسمکی اِلَا هُم مَعَ اللَّهِ قُرَمْ آنَا سَوَا اَا اِلَا هُم مَعَ اللَّهِ فَعَلَ هَذَا عَيَا شْتَدِ بِالْإِلَا هَو مَعْبُودَ وَمَدَدْگَار دَا اللَّهَ سَرَچِ دَا كَارُ نَبِيُو كِي کمچِ آیاتِ كِي إله شوق دې جسمانو نه پیدا کلزم کې پیدا کړی بشر کانو له وې دات چې ورته आले هوي لي يخلق ذبابا اغي يوم مچم نشي پیدا کوله إله هو هغه دې باران ورای یو غټي رات کوي او سر غنئیه د تمام ممړو ژوندو کې دا چې یا الله نو ساس کے باران دی رو وری او تمام مخلوق یو بوټه زرغنول نشیل الهه چاته وای چاسمانو نظم کی پیدا کړی الهه غد چ باران وری او بوټی را اے الہوم مع الله آیاشت دب معبود سر د الله نافع هذا چې دا هارون دیو کی کم چې آیات مبارک کی ذکر دي بلهم قوم يعدلون بلک دا مشرکان یو قوم ده يعدلون عادتهم العذور آدت دادد سیلار نا اولید یا عدل کماناد برابر والی رجی وی حاظا عدلو حاظا عداد دی برابر دے نو دا سمان آمول ما اکڑی بل هم قوم یعدلون بلکې دا مشرکان یو قوم دی یعدلون برابر وید الله شر نور ذ خدایا ننا يعدلون يشعون به غيره من الهتهم ذكر ذ کی دی الہ ما نا گانیو کی ور پسوی ام من جعل الارض قرارا آیا سوک دے غزاد چی گرزولی دزمکا قرارا زید قرار زید آرام دو سیدو کابلا وجعل خلا لها انحارا او گرزولی دی پمند دیزمکا کی نهرنا وجعل لها رواسیا او گرزولی دیزمک دفار غرونا وجه ل نل ببحې حاجظام ګرزولې د پهمن د دوه سمنندرونو کیت چې یو پهله سروي ووبدي بل پهله خوګېدي حاجزن پر ده ا دا پرده سره یو په لګوره سمندر دی مالګلی بدي نوچز مکه او په اوچز مکه کې د خوغوبو انتظام کړړی حاجزن چشي شو دا وچز مکه پر ددا ا الههم مع الله ا الهن فی الوجود فی ابداع ها ذل بداه ما الله آیاشت د بالمعبود کو وجود کی چدا ناشنا ناشنا خرون دیو کی د اللہ سرا اله شوق دے زمکیرا ٹھنګخنی إله شوق دے پدی کی سندو نہ روان کړي إله شوق دے پدی کی غورو نہ وذرولي إله دے د خواغو د سرو بو په منسکي د اوچیز مکه پردې جوړ کړي ا إله هم مع الله آیا اشتد بالمعبود او مددگار پدی مذکورو کارمو کې د الله شرچې دادو کی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر ځینې نه پوهیږي نو د غیر عبادت او بندگی کوي امم یجیب المذطر آیا سوک دې چې قبول والفو کې د دعاء محتاج المذطرチルاری ټول بندي دي اذا دعاه كل شرابل دي غلرا ويكشف الشواء او سوق دي چې درب کې بيماري تکلیف او مشكله او مصیبت ويجعلكم خلفاء الارض او سوق دي چې ګرزاي تاسو ګل بسی اباات پدمک هي یو مړکیږي بلته پاتې کیږي او نظام د دنیا روان دی ايله هم الله اي اشتر بل الوه او معبود او مددگار پدي مذکور او خارونو کې دا الله سره چې دا دیو تھی قليلم ما تذكروا د دې هغه چې تاسو نصيحت قبل وی اے مظطر چا تا وای چې ظاهري ټول نقش ختمي شي یو د الله عز وجل عالیانه بل اشرفات انداز د ته مظطر وي ګره د مظطر سره په آیات کې د دعا قبلې دو وا د ابن مبارک رحم الله دې بيمار ته پوښتله له نو له دعا را لکوي وردا صلیب کتاب اللہ دین داسه په یده تا وردا وینځه دو اونکو تمز تورې ته دعا کاوه دا څر اللہ قبلې دوه ادا فرمایلی مصور ثن د قبلې دوه ادا ورسره وي مکم کرمکه یو الله والو د یو رجر خوشحال شاګردان ته پوشو کو جنن هليس په طبيعت کې توجه ولا لا جما هندستان کې حقوقو له Jesus ما وی دا بحرڅ تمو دا چې وګو دا بحرڅ کړه دا چې وګو وی راپسه خطر غلې چې هغه حکومت سرکاري نو به بس تاسو مکه ایسا سره بغیر د الله د ذاته علیا نه پاتې نشو اته مستصر الله سکړي د دعا قبولولو وادیک کله چې دا ټول لنښې ختم شي نو دا الله مدد راځي سپو شوي په خبرات کله بنده بندزه اځطرار حال تور اطولې لاره باندې اسمان از مک ک په اسمان از مک په سي دا په يهودي دوی هغه چې لاره ټوله باندې ایست سره نه د پاتشوي د ده لا چارا او د دغه محتاج مدد سوق کئ سوق دې چې لا غفریاد وو او لاغ جوول <سؤال> د خیر نه ټکهېي حدل <سؤال> تهما وي تاریخې هوا واقعاج کل <سؤال> کړي و یو سړی به سفرې کوی دلی ایيات په تفسیر کې وي نو په یلاره ب ځ او سرهغلل مګ شغل غل ډیر چاات کوي ناغور د دالهسم و زه پهې تللی و نه ما تجرې بکي د جمخکلاړو ځګل به یابان راغې د تاج سوي قلو دی نه ورته ی ما سره قتلی وسمره بال شهلیدار سوال اعظم مقصلو اغه وینه لمبه بطقلو بیا په پالل ديچ بالکل داغه بلکل نا امید چې جی پریزمینا ویلی دوو رکاتو شوک واخر دوو رکاتو کوم یاچه سکی اکوا د دې چې زو درې دم ولته د مرګ یا ده او ټول قران نه نه یی یاره سره سې ریټی وې ناشا پیدا آیات خله را اب می یجیب المصدر وې دې کیسه په موځونه اړه او په اس یو څور سره راغلو د سره په نېزه ورلو خره تي وستاولاو اته ولټه پری ورتو ما چې موځو کو باندې کې چې تاسو کتابو ما ډېر بد وستا دې فریاد اسمان ته روټه کولو قسم دې مظلوم چې جاړي اسمان څخه دولو اسمانونو کی شورشی ما دا اللہ نا سوالو کو چی اللہ دا دا دا مدد تا بارو خمالا فیصلہ اوکے دلتوائی آغا چی طولی لاری بندی دی ایدی یونس علیہ السلام طولی لاری بندی وی کانا خلقو خوئی جی دریافت لب مغانو بایی پخیتا که نو دا آغا مستور چا فریاد باو دی دا ایوب علیہ السلام طول بچیم منو دیسو کی نشتا. او دی یو کول متوافق اتل سو یو کې ديار لسکاله راضي بي بار ده دا غفرياد چا اورې دو ا بيماري کې چاند رېکا غزاد دې چې دا ټول لاره بندشي ناغد دا شغم زده حاجت دنا او مشکلات او مصيبتون تل رې کوي و یجعلکم خلفا الارض او گردش تا سیوب الفسابات پس مکہ کی بلار مرشی بچی پاتشی بچی مرشی نوشی کروسی پاتشی یو نظام د دنیا روان کړي ا الہ هم الله عادی مشکور او کارونکو کی بل معبود او مددگار د الله سرشت چې دا کارونه دیو کې قلیلم ما تفکرور ډېر لګ دې هغه چې تاسو نصیحت قبل وای امي يهديكم في ظلمات البر اياسوګ چلار سمو وتا سول پت يرو مشکلات او چکي وال بحر د سمندر کي و ميرسل الريح او سوق دي چر و ارالي کي هوا غاني بشران د بارد زيرو خوشخبري بينه يدي رحمتي مخ کې د خپل رحمت نه چې باران وې باران نه مخې الله وا غانې راواد وزې ائلاهم ای مع الله آیا بل بالمعبود او بدرګار سرد الله لنا چې دا کارونه دی کی چې په دې یاد ته ذکر دی تعال الله عما یشرکو پورتاو چت دی اللہ داغنا چه دا مشرکان ورسرکم شرکان جوڑوی ورپسی وی امیب داو الخلقا سوک دی چی ابتدای کلی دا مخلوق دا پیدا کولو دا دمرا بیشمار مخلوق دا دای دا پیدا کولو ابتدا چاکلی ثم یعیدو ہوگ او بیا به دو بار پیدا کی پرد قیامت و من یرزقکم من السماء والارض سوک دے چرچ درکای تا سو تدبراو کتنا الہ اللهم الله آیاstd الہ و معبود مع الله شرد اللهنا الہ اللهم مع الله ایاشتره بالمعبود او مددگار سرد الله نام قل هات برهانکم او فرمایا اے مشرکان تاسو په شلولونو سونو आले حجړګړي راوړئ د اګوره دلیل دې ته نه وي یدا او داسې به مشرا نه وي ازمونګه پیر سند به دا شي امون غره او جوړ کتاب به هغه کې دا شليګري برهان وي دا الله او رسول خبره تا قل هاتو برهانکم او فرمایره دلیل ستاسو چې دا الله نه بغیر ګنې بل سو كونتم صادقين كايتا شورشكين دليل راړی دا و بلا دلیلا نا قابل تسلیموي دارنګه سوره قصص وګورئ دي سوره نمل پسرازی د مسلید الٰه الٰه الالمین وضاحت فرماي له سلامه پارکی سوره قصص رازی دل اح ذمسلی غره یو او نمبر آیات دے او دیو او یایم کی تفسیل دے او پاو یایم کی اجمالن ذکر کڑے وردی او یا ای میاس کے داو ام دا او دنا ای دتی کور دا وسدا وہ هو اللہ لا الہ سوئی دیت دا ووی دا الله نشتے بل الہ مگر دا او اللہ دے دا ګورن قران دا دلیل پیشره لَهُ الْحَمْدُ فِي الْغُولَى وَالْآخِرَى زدی اللہ دا پارا صفات دخدای توب دی صفات دولوهیت دی پا دنیا و پا خیرت کی ابندہ کے خویوم دخدای توب صفت نشت اٹولا آجزی آجزی دا اٹولا کمزوری کمزوری دا داد دل داوی دل دلیلی دل دل دل دل دل اول لے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ اللَّهُ زَكَّى إِلَٰهَ دُوبُل سُكْنِشَا ذِيَ اللَّٰهِ دَفَارِ سِفَاتِ ذُو خُدَايِ تَوْبُ وَذُو لُوهِيَّتِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا وَخَيْرَتِ كِ ذِي الدَّلِيلِ سَدِ وَلَهُ الْحُكْمُ حُكْمُ تَكْوِينِي وَعَزَّ اللَّهُ چليږي تامل کول سوک کئی او جواندی کول سوک کئی بیمارول سوک کئی صحت سوک ورکئی ڈیرول او کمول سوک کئی حالتو نا سوک بدلی ولہو الحق الاخو آغای چی فیسلے چھ دی اجی سوک مر شو فیسلہ کیوشوا سوک جواندے شو بیمار شو نو دیکھو آجز دے دے الاخن ندے اگر اپا یو یو سکن کی سمر فی سر رحمان کی وراشت کل یومن هو فی شان پہر یو وقت داو کاتو کی اللہ پیوکار تیرے اے یومن کی دنیا کی سمر مڑ کل سمر جواندی کل سمر خیر پسر و آکن او سمر دمال دولت خاندان کل یو یو سکنڈ ڈومنڈ کی سورہ سورہ بھی سری اوئی بادشکل الہ خواب دے اچھے کل بیمار دے کله روح دے کل پجڑا دے کل پہندہ دے انجون دے دے سباب خاور امبار دی دا بند دے خو الہ نہ دے ولہ الحکمو یوازید دی اللہ کی سلچ دیگی ړ دا درب دلیل دی اوه مسلمات ذکر کوې وله واغ چې دا ټول ورته بر بنډه او سر ابله جز وودې او ورته و داېولې کو د چې چا تپوس ک ی جوود بیا الله له بټول بر بډ سر شي یو یو قبوللو درې کوي او پخت نه بدر نه کوي نوله واغی چې دا ټول به ورته ځ چې بر بډو سرته جززه ولاړې انکلو بند في والارض وال رضې الله تررحمانې اب ده دا دا اسممانو زمق والله ټول بال الله تجزز را شي اوس دروست وای یاد کېي۔ الہ سوگ دے گردش پی نزام پلاسکی دے الہ سوگ دے گرد پٹول عالم اشفر <تصفح> آوسطا الہ سوگ دے پٹول عالم اُرز راوسطا قل فرمائے ارائی تم خبر را کئیتا سماتا انجعل اللہ علیکم اللیلا کچھری اگر جای اللہ پتا صبح نشفہ اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ سرمدن امیشا الى یوم القیامت ورزید قیامت پوری تر قیامت اشپوی من اله غیر الله اشتدب الاله و معبود و مددگار بغیر دلنا نیأتیكم بدیا چرا ولی تاسو ترنا فلا تون شپده وي کو نه نویا تاسو اووریم نام پو شوې د لام د لا دی چې د شپ نظامې په لاسو ک دی کاغ فکه نشته دی چې بلسوک د نورروې پهخوا چون کې بندگانتِ املوحیت ثابت وردہ دا بھیم ثابت وردہ تیرو افلانی بابا مولید وفاد که گو صوابہ بنے مڈکی یو خود پته چاته چاہتے یو خیالی ملغیب نو یقوی مانا بیا صوابہ کئی سو سوال کشکولیو نسکور کو بیا صوابہ کئی دو نا تکیسی مہ موریدی کنمہ موریدی عداب مجیرم ملتان کی یو کس پیر شر نوې نور څه دې الله په حکم را کوša نو یې را کوروش په ولی ته با حکم را نو یې شو بیا را کوش د یو څه اولوہی صاحب الله وای کزش فقط د سوکسته پر امروج باندې دوه کی چرث دیراولی انبیا اور اجوزی کول شي هو وسختيار نه چي بخاري شریف کې برائش یشاب لنون علیه السلام لا الله الا خر تیار کا او دا ملک با فتحه که نوغا چه لختر تو تیارو لو بس نور پریوات و او کنور پریواته و نو شرعان جنگ بندی را دلا ناها اللہ تدا سلاسو قولو لزمارا با انور دن مخلوق ده تاورت درا خطو حکم کنه او دو گه دو حکم کې او زدین بنده ما لختر تیار کنه ربا قتاد دی ملک خطح زما پلاز گرزولی ربا نور را لی سار نور لگو غرزی دي بتاو نو بنده سوال کو لشی خنوردو بولے را خیجو لنشی ورپسی وی قلو فرمایا ارائیتم خبر را کئی تا سمات مشرکانو انجال الله علیکم النهارا کوگر زی الله پتا سبان ورز سر مدن امیشا إلى يوم القيامة يورث قيامت قور رضوي أوشكنا من إلهن شد بالمعبود ومدذكر غير الله بغير الله نأتيكم بالليل الشراول تاسل اشفا تسكنون فيه چِتَاسُ بَأَرَامُ كَوَئِ فَاغِيْكِ اَفَلَا تُبْسِرُونَ وَيُسْقُ رَضٍ و اِنَّا گُرَشْبِهِ کیوئے لِي وَفَلَا تَسْمَعُونَ او رَضٍ کیوئے اَفَلَا تُبْسِرُونَ بسم الله کی دا الله د لفظ دغا وزاحت ولماء وذکر کرے دازه دا الله اسم اعظم دی باذ علماء وی بعض مفسری وی د الله د لفظ حواس دازه کې دا دا اسم اعظم دی نور ولنشت ګور کعلف لاب پی نو الله دې او کاله الف دی الږل کې لری کولعنه اله بشي او کالف دی تلن کو لن لله بشي او کذانور حروف دل دې دی کلو هوب شي هر حال کې خپل باور کوي یا به الله لله او نه او هو نو هو لذا الله ما اسم اعزن دې لو ګر لا اله الا الله کې سمر دې تفصيل پروت دې مشرکانو دریسا و دیارنس جوڑ کری او دا دا هر مشکل <سؤال> او دا هر حاجت پار جدا جدا لیلی پتو جی لا الہ <سؤال> الا اللہ ندولو لسوکا تولی خطب کل الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دا دوالا ده الله ذبار دا صفات دي او د دعوانه اسمنا مشتق دي در رحمتنا على وجه المبالغه رحمانم د مبالغه د اوزانونه او رحیمم د مبالغه د اوزانونه کو او رحمان کی چون کی زیادت د الفاظ دي لذې کې اشد مبالغه درهیب په مقابلته بیا له اهلل په اختلاف دي چې دې دعانو نومونو د الله په معنا په اعتبار څه فرق دي یو قول د بعض مفسرین داله امام ابو عبیده مشهور مفسر دي د دوارو یو مانا دا ندمان او ندیب یو مانا ندمان او ندیب پا یو مانا راشی نددین یو مانا دا خدا خول علماء عرف کرے باز احلین مدا فرق کرے ابو علی الفارسی رحمه اللہ وی الرحمن اسم عام في جميع انواع الرحمه يختص به تعالى رحمان یو اسم عام د په ټولو انواع د رحمت کې چې هغه د الله پورې خاص دی او رحيم انما هو في جهه المؤمنين لق ayat کر اگلی وکا بن المؤمنین رحیمہ لګوره په معنا سره رحیم خاصو عبد الله مبارک رحم الله د څه فرق کړي عبد بارک مبارک رحم الله د څه فرق کړي دې وَيَرْحْمٰنُ اِذَا سُئِلَ اَعْطٰى وَالرَّحِيْمُ اِذَا لَمْ يُسْأَلْ غَضِبَ عبد الله بارك رحمه الله وي رحمٰن غزار ته چې سوال کې کې دیش نو او رحیم چې سوال کې لشي کې ده غسکی لکه ابن ما جاؤ ترمیزی کیو حدیث راغلے نبی ریح السلام فرمائی مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الله يَغْدُوَمْ سوکتی دا اللہ نا سوال نا کر نو اللہ سکی وہ سکی او یو شیر و لگاؤ زکر کڑے وَيْا اللَّهُ يَعْدُوَمُ اِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ وَبَنِي آدَمَ حِينَا يُسْأَلُ يَغْدُوَمُ الله غزاد کې څه غاړې نه نو غسکي او بني ادم غدي کې غاړې نه نو غسکي ووfti محمد شفي رحمت الله عليه معرف القران کې دا څه فرق کړي وای زه رحمان ماناد اامو الرحمتي د اامو مهربانو خاون دي او زه رحيم ماناد تامو الرحما اے رحمت کامل او مکمل دے رحمت اس نے نعام الرحمہ او تام الرحمہ مدار جو سالکین کے علامہ ابن قیم رحم الله وئی اوی خلق تعالی ډیر وی کمال ور کړے او یا الرحمان الذی الرحمت وشفه اویمو رام وباې و ررحمن اغزاد کوی چې د رحمکول دغو و دی رحمکې سر و اورحم اغزاد چې په بندگانو رحم کوي بیا د سرې احزاف در سر تم یاد دی وکانه او انه بهم رؤوف الرحيم سوره توبه کي وي ايات يوصل ولسب کي ولم يجئ رحمان بعباده ولا رحمان بالمؤمنين ويقرأ کي دا شي ندي راغدي چې رحمان د په بندګانو او د په مؤمنانو سپوږې په خبرو باندې دارك فرحمان وزن فعالان دګوره پدی وزن چې کوی شران شو نوپغې کې شوي دغه معنا په کې فراخی سره لکه عرب خبان و غ چ و بلکل د غصونه ډک شوي او حیران وي سکران او لان ووي چې څوک د د غټکې د مادی نه بلکل ډک نو فبنا او فعلان لساعت و شمول بنا دو وزن فعلان دفراحی و شمول دفار رازی ولی هاگا دغو وجلا چکم دیکی استواء علی العرش ذکر دے نو ورسر ایدان ذکر کرے اگو رسول اتواحاق میں نمائیات کیوئی الرحمن علی العرش استواء سوره فرقان کی وہی یو کم سپیتم یاد دے ثم استوال العرش الرحمن ای ګور ارش د الله په مخلوقاتو کې یو داسې مخلوق دی چې پټول مخلوقاته یې احاطه کړی لکه ګمبد چې څنګه د لان دی دیوانی څخه کړی و دې سره لب الرحمان روزه لکه ارش پټول مخلوق احاطه کړی انو در رحمان رحمتم پتولو مخلوقاتو سکرے ایہا دیکھلے حافظ ابن قیم رحم اللہ وی فرس سوالا علا عرشی بی اسم الرحمان لأن العرش محیط بالمخلوقات عرش پتولو مخلوقاتو بان فراحلے والنام وی ورحمتی وسعت کل شیئت زما رحمت ار یو شیت سره فراخ ده نظر او رحیم په منسکی اهنین مو د غفرونه کړي او رحمان ګور د الله صفته خاصه ده بل چاته رحمان نشویل او رحیم نو کیو بدل بل چاته ما سی وعده الله نه درستی بنده تم رحیم وی او اللہ تم رحیم وی دیتا اشتراک لبزی وی اللہ چی پکم مانا رحیم دی بنده پا اغا مانا رحیم نیسی کی دی لی سکمیتنی هی شیعون دیو جاندید وقتی خلق نمرو آنائی فضل رحمان وزر رحمان تا رحمان وی نو زمگو علماء و لیکنی دا گناہ دا که عقیده دې دا چې کافي درحمان رحمان وي او غو کفر وي او که عقیده دې نه دا فو رحبنده تر رحمان وي نو غره د الله نوبدي ورته وي دا ګناه ده نو دا الله د رحمان په صفت کې عموم ده او دا عموم د رحیم په صفت کې لښته امکتی در لکی رو گر دا او عوام و خواست لی مشهور شائر و مزرگ تا ادو عبد الرحمن وی نتون وردزر وی نفو ممبر ناس تی رحمان بابا وی یعنی په شریعت کسره سمرک کتاب دیده کم عارف لکری امام قرطبی ذکر کری دارنگی امام راغب ذکر کری چه عبد الرحمن تا رحمان ویلو این خود پا ک بين اب puede رحمان بابا مانتاز رو موضوعید و ما عبد الرحمان تا چه رحمان وای کافر ده ز عبد الرحمان تا کن رحمان عبد الرحمان یا ناغم گور غلصه کدی ما عبد الرحمان تا چه رحمان وای کافر ده د بد الرحمن د خپل رححمان بد الررحمنیم د دا دوواړه نوونه به بحار بحار راځي پرګوره مونی کې تیر شو نوس په سوره پاته کې چې را روان دي بس په بهواله ورکو الحمد الله لم ټول حمدونونه خاص اللهله رادي چپالون کې د ټول مخلوقات له اول قرآن دا مسلص ده کې چې الحمدوک من الثناء ما درو کې شنو کې کم کې سم ځایو کې سم هوښی کې زګا دا نګري په مرتبه کې د جمهور اهل علم کی دے دے سشینے دے دے دا وای چې الحمدوک الالفلام د استغراق ده سشیره الالفلام د استغراق ده دا د جمهور قول ده ادیبل یو خبر زده کای زني وخت وتا شو د مشایخ او استادانو را یو مسله تر جمز د کوي ااباج هووي او دا مانان نه جورېغل وي. دا یو مرض پهدي دور کې راغلی که خپل مشیخه او استستانې سوال نور ل بیاوي د جمهورو غول سره چې د الحمد الله دا معله. تمام افراد د رحمت مختستې د الله پورې دا د خللا د استبرادې شو. تمام افراد د حمد دا, دا پوری مختص دي د الف لام استغراقي باندې شو په دې باندې اگر چې ښکاله راځي او داوی د جوابات وي او سلسله شروع شي اي تمام افراد د احمد دا لپاره مختص دي نو ډېر صفات کوپنور شي او کې دي کې صفات دي کې دي تر دې چې حیواناتو کې صفات وي په دې بوټو نه باداتو کی صفات دي؟ د دې ډول الحمدلله افراد احمد دا د الله پر مختص دي نو صفاتونه خو په حیوانات او ان انسانانو کې اوم دي لدا یې جواب دا کئ چې دې انسان له دا صفت چا ور کړې دې مرجا بلاله ده دې نباتات حیواناتو کې دا صفات چای یې خودي نو مرجا ورکوونکې څه ده دیم قول دا دے ده چې الخنام د جنس سفاره ده دا د علامه زبخشری قول ده دا د چا قول ده علامه زبخشری نو کوم معنا په دوی د دې قول مطابق داسي حقیقت او ماهیت صحابت د الله پورې مختص ده درم معنا دار دا چې الحمدو کې الالف لا د عهد خارجي د بهر ده دا قرن دی ابن نوحا او د بازي صوفياو دي او زموږ مشایخ رحمهم الله دی قول ته ترجیح ورکړي دغره دې دریم قول مطابق معنا دا شو سفاد د خدای سفاد دولویت زه دا الله pore مختص دي حضرت چه به دي pore الله ورته ذو کمال فهم ور کړو چې دا شي ترجمه وي وي قوله چې نه اعتراض له ضرورت یو نه جوابات له محتاج شي په دې معنی نه اعتراض راځي نو چې اعتراض دي چې نو جواب له بیس ضرورت یا پای او ځما منصوب بابا باندې چې سوال واجوله روبته به چه سوالات چه وي ما سر د جوابونو بوځي د کیږي د سب د سوالو بوجه د دا جوابونو ډکې ه حضرت بهمیشه د دا پااره داسې تووجي کوله چې بار نه اشکال را نه شي د به جواب تهسه شي مختاج به نه شي خی پهلوګورې دا زمونږ د مشاه قول د خ دا نه چې دا دو کېغلت ک د قول وي د د جممهورخبرهه که نه د د خپلو مشا اقوال قخواال بس د کوي خ دا نه نور به پسه کې. نور پسیم بدر دیوی آغا بنا رواکی آخو دی جمهور قولی، دی جمهور امت، دی جمهور مفسرین، دی جمهور احلی علم قول دی. مشایخ دلیل سده، دی جو را خبر دی دی جی را وزندار دا. ولما اولی کلی دی چه اصل فا الیفلام کی الیفلام دا احد ده. نور الانوار چې زموږ د اصول حساب د مبحث العام کې وایي امه سرچکم نور الانوار دینو 50 صفه اله نو صاحب د نور الانوار وایي ان العهد هو الاصل فی العقل عهد اصل لپاره د اسلام داحت والے فما یستقیم لا يسار الى مانا آخر کچری الاخلام عهدی عهد خارجی مانا صحیح کی گی نو چون که دا اصل دے دا نور مانا مجاز دے نو اصل نسڑے الازیجی ضرورت راشی که دا مانا سمیگی نو بلپلو سڑے نزی شرح الوقائی پشر حکم تخبل زمانی اولوی عظیم شخصیت والعبد الحيسيب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ای کتابو شرح الوقای پنجستم صفحه د حاشیه نمبر دا دارنگی په 297 صفحه کې په حاشیه 1 نمبر کې وای و ای انل اسلف ال لام ال عہد الخارجی اصل پلام کې سره احد خاريجي نو کوم جردا معنا سميږي نو موږ ته نور څه ضرورت نشتا نبراس چې دا شرحه ده د شرحه اقایص اي قال بعد المحققين الله له العهد تدرب صفحه د نبراس وی محقیقین علماوی چه پا الحمدوکی الاخلام دا حده نو دخلو مشایخ و دلیلی لبنا معلوم شو زکر زمون دیو استعزانو پا علم تفسیر کے دیر جور علمو باد علم وحبیوی دو ظلمیو مسلکتا لکلا برایشی سور اتواحا کی نابچیل میوی مینا تفسیرون را تولو گروز پا نیلنے کی بس اون تفسیرون را دیو نو رسیدو رسیدو هغه ما نا وا خو اخر کده خبرونه ይችላል د اسرائیل ایت بابا دوبیا میا بچیته ویجو حضرات 302 اسباب مو او رحمت رضی الله علیه سره دومر ډیر تفسیرونه نو ځکه هغه وخت نو او دا یو وهبه له مو چې ک تاسو پینځه سره تفسیرونه او سومره تفسیرونه مو کتل او اخرای کی بدایغه کول لرازای الله یودم را وحدی علم ورکړو او دا ورې ویدا علم په خدمت ولاو هغه باندې مونږه تاسو دغه په بدل ته بازار نمبرم د دوه باته په ایته کوه اګه کوې نو نیمه پریز درستهان صفاکو خللو هن صفاکو علم پسمیره راوی کی په خدمت مې راوی علماو لیکي د عمر لوی علم د قران الله دی ته ول ور کړو وای دا خدمت توجيه را رشید احمد غنگوہی رحم الله داد حسین علی رحمت الله نه شیخ او استاد و دیمار شو طالبان لوی جز درس نشم کولای زای مته طالب خصطب کفر را له ټول بيستری و تړي یو طالب نثل د خپل شیخ ورلوېږي او سبق نشم غولې ته سکی استاد صفائی دره هغه ولې د ما خدمت ته سوق کای نو پټول بیماره کړي یو طالب علم د خپل شیخ سقوط وی رشید احمد جنګوی دغه ولې بیماره تاسو وسو او ورل د مسترد دوا دانی سکی لاشه پورته کوي زوارابا زماده طالب بچينه داسې او کار واخلې چې تخر قیامت له روحانه آغه دعا قبول شوه او صلی الله رحمه الله علیه ته یوه به لم قران شوشه الله ورثو رب د ګورار سګیږي په سبا نه په دعا باندې کیږي دیو جنا پټه ایشا رحمت الله علیه وی فرمایل وای موږ حضرت چهبله سبا ګوډو لراوې کټ کټ کتابونه وای نو یې راوځي لګه لګه تر څو نو قدرت له کو نویمون بلامت شېمو درې لولي پوریا نو دې وی ترجمه مې وکړ لکه ستا سچا ترجمه نور فنونو کې هم ماهر او چاورې دې ترجمه به غواوي نو درو نو ایمون دا سزار لا بلامت وې چې مشور وک مون چې دا هم ټولو مرکه تک وی لا تکړای داسی او الم الله ورکړ وي جا چې مون ور سره تفسیر وي نو ایمون تے خطرہ کو جلال شید دارلو دیو بند کی دشان ورشای کشمید ذہی مولانا حدیث وائے نو ایشاہ سب ناس تو من خطی حوڑو ویچو خطم ورکو راپاسی دو دا سیسی نیس رہوڑیو ویداد آغچا خط چفنا فی القرآن دے سب پور شید خبرو آده بدا طول و اہل علم و من اللہ چیو وحبی علم اللہ دیت او پسی ورکڑو پا خدمت پانے د خلو استادان خدمت د مشراه نو خدمت زمایز مندو د مسجد خدمت د مدرسې خدمت پدیوانه سکی پدیوانه د الله ته صرفنا درحمو و کرم لارې سکیږي کلاويږي درحمو و کرم لارې کلاويږي اوبیا پدا څه اوقاتو کې یو کثر علی فخبره مې ندی وری دغه بولنه مو متقی او شمالي او یالو <سؤال> الی الی اغم مع د شریدی ویدی فرمایل چې د ما والد محترم چې د یو عالم او د الله تعالی او کو مفتی محمد رحمت الله دې وې ده نور روپ په نسبت ماته د بیماری د خدمت ډیر موقع بلا او شو نو یالو سم د دعا کوله کو ډیر کمزور و وری دا نه دعا یې زاپ کوله وی الله دې د خپل خاطر په ټول دنیا کې تایو کتاب دې څنګه سمو پیدا کوي دنیا مېره اگې د دنیا دا سیمبل کې شته لې ورته سفر مده کړې دې خبر واد دا والد د بیمارۍ ذخدمت او د دوا غسو اثراتو هغه کتاب آی کی ټول دنیا تقریبا لاړ دی بلکې او شاګرد د ل ذکر کول چې درس کی وی وی یو جله لاره د خپل کافر بادشاہ لپاره پته وي لګیږي د دې معنی په څوشو شی څنګه تیریو راغو پدې موضوع باندې خبره کوله لګیږي چې دا د بنکارین کې د دې یو لوي څه دا اېلم دې په معنی داولی متواثره په مطمئن کو چې سود الله حرام کړ ادا یوازې په قران کې نه حرام په تورات او انجیل کې به حرام او الله وای چې څه مې ټاو نو څومره ملکونو چې ست سود دې مصیبت کې اختری دا اخره نتیجه وشوي د خساره وي د دت... دې چې الله وایي چې اوشه مټاو نو ګره دا هر 50 کال او چليږي 50 سال وېخ کال او چليږي خو اخر کې سوي الله وایي قران آیات یې يم حق الله الربا ويربس ود قار او دیمه آیات د سوره مائده ده قل یاس سو الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث او بالایات د سوره مروم وما آتیتم من رب بل وفي اموال الناس فلا يربو عند الله و اسجدوا کمی میکو ورکه تا خود ل نسل جوړي کی د څو ندي زر جوړي کی خدای ارت مالک روان داسې واکی غینا ستا په حساب کې خصل شوې او مالک یې داسې پر هر تګ کې دی نو الف لام پڑھی کې سره زما عزت مندو دا زموم دا مشایخ وای رحمه بو الله الف لام دا احد دی دیوان جانا دا مانا چی مون کونو دا پک دیتی بار دا الحمدللہ تمام صفات دخدایتو او دولوحیت دا اللہ پوری مختصیب دا مانا دا ابن عباس رضی اللہ عنہم آنم من قول دا ابن عباس رضی اللہ عنہم آدھا الحمدللہ مانا تا الالوحیتو والوحدانيه لله تعالى اولوهيه او وحدانيه د الله د ذات پورې مختشره او ګره الحمد جديده ویلو ور ډېر وی فضیلت ده الله بيشمار دي نیو جوجه وی نعمتونه په هر یوه باندې حمد وین پکار دي ولما ولي كل ذا حمد دير لو اجر دے دی بارک روایت صحیح ہرغلی دی دی بارک روایت صحیح ہرغلی دی یو حدیث دے دمشق شریف امام ترمذی نے ذکر کرے ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائے یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای لنقول سبحان الله لنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس چهجو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ندام ما ته محبوب دي د اغټول سونه چرنه ورته راخیجي ادي ته حب الكلمات تفعي احب الكلمات ستوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دي توي احب الكلمات ان الله تو رضا الحمد لله لا تا د تمامي دنيانا ويل بهتر دي دا دمسلم شریب هديش ده د ابي مالک له شری رز تعالی عنہ له روایت ده و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی استه حورو شطر الایمان دا او د صدر دی ایمان ده اے و دې انسان یو ظاهر دې بل باطن ده باطن باقی کی ایمان او ظاهر باقی کی پشرعی او دساله سشی شي نه ها وای تا الله زنا وغلي وای پدري څبه وي ها پدري څبه وي ها ها سواله او ماشاء الله ماشاء الله لازم اړ ديو غوکار دی او پوهه تیر بيدار کې نا تا نه والحمدللہ تم له ال میزان الحمدللہ ویل ا پدغه عقیده ویل چې تاسو واوریدل وېدا ته له میزان ډکهي څه له میزان څه کوي دا ډکهي وګوره پدی ور اله العالمین دې میزان څنګه زموږ او تاسو د پارا سکي دا ډکهي نو الحمدللہ ویل ډیر لې وہی حدیث کی پاک کدا چراغ ہے وہی ما انعم الله على عبده نعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اوعد به افضل مما اخذ هو ايش پيوبند چکم نعمتوش ادا الحمد لله نو الحمد لله سد دادا غټو د نعمتو د لوی نعمت ته وَي نَبِي رَسُول الله چې به یو شوقه کوتو او به بدا ش حمد به وي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات طول حمدنا خاص الله غزهت لذي چې دا غ په نعمت باندې نیکاي تماميږي نه نیک كامل اجکل به یو شوقه کوتو به ګړلو به به الحمد لله على حاله الحمد لله على كل نبدا الله حمد به هر حال باندې که خوشالي دا او که خفته او دا حمد زما عزت مندو ډېر ویو د تسبيح په مقابله کې د تحمید سواب ډېر دی وجه ولماو ذکر کړي وی تسبيح کې سره پاکي دا د الله دنا قایصو د اپا الحمدللہ کی دے. او الحمدللہ الحمد الله کې او قاده دا دول ابات اکلو نه ابات شوي دا د سل نه اک د الحمد الحمدللہ اجر دا لوی دی د سبحان الله ویللو نه ی جنوره کله به سفرهکو الحمد الله زان دې مالک په رضاشه هلي پاک ده او دا مسلم شریف حدیث ده الله حبیب فرمای ان الله ان الله لا يرضى عن العبد هيا اقل الا فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها الله رازیکیږي زبان ته چې دې فراق کی او ورپسې حطوږي او ور محمد او که بیا هغه حبد وی کوم چې د الله دې حبيب مسنون دعا او اسکاټ دی او په سي دي حوادث وی کوم خوراک سکا ته خدا شي او بېرو یو عالم نه چاته پوسکوړي چې څه څنګه دي دا اول یې چې هډل خښي دي او عوام پکې شو نکسانات کوي یو د چې او پیالي په ګس لاس دی او دی خوراک کوي پګس لاسو شیطان پګس لاس فوراک کوي وی هو په چیو کې دا یو چولسوب بسم الله نو وای ګنې تاسو سوچو کوي ډړې له لا بسم الله یچې د درې کاله یوس کې د بسم الله نو وای بلکې سو ګوتا کوي په کې ورکای اپ کې ورکول نارواله نو یو په علی چوسره هو خبر چې لسک پیندل لسک پکی ولا ورکلو د الله نافرمانیو کا تاسو یو په علی چوسره نور نقصانات راغلل وګورم چې مو ووس او چې مو اس څخه وایي هغه دعا بوایي چې کمسره اوبایي په دې په لږ نه راځي بیر څه څه کنه چې رټای ته کېنی د تورته دعا وایي چې د دعا د رټي سره ا چې با ختم کینو پر دعا وایي بدري سلور ځلې ونه وایي چې بیا ته دعا د ورځ ډوډۍ د امپريزا خو خالي را کنه تاسو به څه فاکټ وکړه کډري راځي چېાડ دواس دغه حد نه یا خو ب بې کې س دهې مونږ سرهبال دا ګو به دعوت وککوو نومونږ طوللهبا وي چې چاله د ملمه کور کې چې روټه چا ملمه کې او دوعا نه در نو مونږ سره به نهځي که شامل تاسو خو هر وخت مما د مسلمانه نوملمانې کهې نو تاسوورې هغې سره د دملمیان هم وای نوبی اسلام په یو کور کې مماو د چې روټو خوړه نو چروانی دنو آغا د دسوار لئی واگی و, و نیری یہ قربان ملتو آهو قوارا صدا اللہ حبیبی اللہم بارک لهم فی رزقتهم و خیر لهم ورحمهم چچا کرمو روڑا یو قوار سبو د طالبان تعلیبان ملیان غورو اقبل کر رفری نستاز روڑا یسیلا طول ملمانه ای که نده اسلام د مسلمانان کلیبي کلیبی والا ملمانه اللہم بارک لهم فی ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وی الله دایلچ لکم رزق ورکړه برکت واچې الله بخنه ول وکي ورهم بیوکی نو ارواح او رحمت وَيَّاقُلُ نو تو وی دې کې یو مثلا وی یاقول الاکلۃ دکو اکلۃ یو نړۍ توې ګرځي جمهور دا وی وې هر نړۍ سره رحمت نه دی بلکې ورپسې دی وکهر نړۍ سره چا وی پوستر <متصر> شیخ تب په لاره جدول او مجلت جو په مبشو شیخ نبيش مولانا سيد اسمدان صاحب رحمت الله تعالی عليه روډي یو ځلم سره خړه لوځیو نوډي یو فروي الحمدلله او اوروډي ورو کیداله سی او کی شوفلي خن کای کنا دلاغې تنظیم ولبلو جوټ بهو خور ګټ سره وی الحمدلله ده شکر گزار بندو کہ ارغڈ شرم ہو نہ بخلوور نہ لاغر دے نے اخر کی بھوے وسلوائے کہ نہ اور روٹائی دی مخڑا خوراک اس خاک دی مقو مالک شو مالک پہ راضیم شو نو اللہ رب العزت پہ راضی کی گی الہ الہ الوی پدیوانی سکی گی دبندن راضی کی الحمدللہ تمام صفات دولوہیت او د خدای تو د پوری مختص دی اوب مې دړي معنی غو کې تل یو باندې کوبل وبلا کو تاسو غزه کټولي شې او د جمهورو غو قولم نه پکیا پای د جمهور معنا کوم کو نو تمام صفاتنا تول تاريفنا خاص الله لرزي او د الحمدو د دلاللہ تفسیر در تا بسم الله کی تیر شور رب العالمین اور قرآن کی زمون دی مشایخ و بوی او دا غشان دا دو مقاماتو کی ذکر د حمد کله یو نعمت حاصل ش او دنیوی ناغی پسی د حمد حکم دے ا کله یو مصیبت د فشې ندی پشه حکم دی وګوریتاسه حصول د نعمت شو ندی پشه قران کې د حمد ذکر راغله وګورئ سورایو لاسو وګورئ یو لسمه پار کې یو آیات وګورئ لسم نمبر ای ذکر د حمد راغله رسد هو حصول د نعمت نام سورة یونس لسم نمبر آیات مبارک و بوری دعواهم فیها سبحانک اللہم و فیها سلام و دعواهم عن الحمد للہ رب العالمين دعواهم فیها دا دعواهم یا مانا و دعاؤهم فیها دعا د جنت یا جنت کی یا دعواهم یو شے طلبو لوغختل دذی پدی جنت کی دعواهم اے طلبوهم شے من نعیم الجنہ سبحانک اللہم پدی الفاظ بی اللہ پاکید تالرا و تحییتوں فیہا سلام او پشکشی او حدیت دوی پدی جنت کی او بلتد سلام و آخر دعواهم او اخیر بلد دوی ان الحم الحمد لله رب العالمين ای جنت یا نوتا یو لوی نعمت جنت میلاو دے وای تمام حمدنا خاص د الله د فرض چی فالون که د ټول مخلوقات ته نعمت سپ سره غوی وای ته چه تعالی صلی الله علیه وسلم اوره حصول د نعمت شو حصول د نعمت شو دخول جنت تراغ د جنتیا روي انل حمد لله رب العالمين درنګ وګورئ سوره فاطر ذئشم بارك رازي ذکر د حمد دې پس د حصول نعمتنا ذئشم باركي سوره سور رازي او آیات وګرئ داغې څلور درشم نمبر وقالو الحمد للله الذي اغه با عن الحغن ان رنا لغفور شفور جیان چې کله د دونیا د غمونو د میدانې مشر د غمونو نخلا شي او جنتتسهورد شي وقالوب دا جنان الحمد لله تمام صفات الروحيات اعوذ خدای توبد الله پوری مختشدی الذي غل الله اذهب عنا الحزن چبويت للزمون خفقاننا الدنيا را خفقانو نه جالا د پریشانو خور دے یو ختمی او نور راجی چیاغه ختم شي نو نور راشي ان ربانا بشکر ابزم غفور للمذنبين قام خبخونک فخنه کونکې دے گنہگار ہوتا شکورن ا للمذويين او بدل ور کونکې دے ثابتار ہوتا درنګ حمد کله پس د دین د فقید د مصیبت نا اے مصیبت دفع شو نو دعوی پس احمد ذکر لے لکوم پارکی سورہ انام غورہی ایا سو غورہی پنجم سلوی ختم نمبر ذکر دحمد قران کی راضی پس دفع کی دود مصیبت نا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب ای توجهو که یہ وَای کَتْکْرِشُ فَقُطِعَ کَتْکْرِشُ پْرِکْرِشُ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ جَرْ اَوْ أَسَلْ دَقُوْ مَغَكَسَانُوا ظَلَمُوا چِ مُشْرِكَانُوا اے مشرکان اللہ تباکل نوے والحمدللہ رب العالمین یہ پہلو وریتو جو قرآن وای کافر مرشن والحمدللہ وای کته پجڑا کی لکبا جو او ہو کافر مرشور للا رشکور نو وسی شور للا سورہ کوسل پالانی وای جی دی صبر خلقولا رکا اور جو اللہ وای کافر مرشو تباشو والحمدللہ رب العالمین الٹا پے چلی گئی کہ سب پے چلی گئے اللہ وہی کافرو دشمن رونیو حمدو ہے اگر تو پے جڑا نہ الٹا رواں دے قسم رواں اے شکر نو پاشی جے دین دشمن رونیو والحمدللہ رب العالمین دار میو غری سورہ مومنون اتلسم فارقی راضی ذکر د حمد دے ذکر د حمد دے پس د فقید او د مصیبت نا اتلسم فارقی مومنون راضی آیات وګورئ اثم دیرئ آیات د سورہ مومنون اټوښتم نمبر فَإِذْ تَسَوَّأْتَ أَنْتَ وَمَمَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دوہرے سلام تھا اللہ <الحظیح> فرمائے تو اشتمات دغه سورہ مومنون تلہ سمی پاره فیدس کل چ برابر شي تاسو زمو پیغمبر او من معك او هر غشوک چ تاسو سرمرګري دي الالف فل کی پاکشتي فقل الحمد لله نو فرمای تو الحمدنا خاص الله دباردي الله لیھا الله نجا من مینه القوم الظالمين چ مونته د راکو خود قوم ظالمانو نا داغه سورې ذکر د حمد دې پس د فکیدو د مصیبت نام درویشانو لپاره کې سورې سوافات او داغه خیرنیه یا ته ګورې او سل دعاوات یایم ورا مختي صورت کې د مختلفو پیغمبرانو حالات ذکر کړي او دا غي قومونو د تبا حي ذکر کړي نو اخر کې وای وي وسلامن علالمرسلين سلام دیو د الله د طرف نفرالي ګلو شو پیغمبرانو او الله ا گئی تا نجات ورکو دشمنانِ حلاقا والحمدللہ رب العالمین اے جلالین کی مہدہ حمد پسرے والحمدللہ علی نصرہم وحلاق الكافرین والحمدللہ رب العالمین علی نصرہم وحلاق الكافرین طول حمدنا خاص اللہ علیہ وسلم چی پالونکی دا بخلوکاتو دے او دا حمد پس دے دا انبیاؤ مدتیو کو او کافر حلاکو تباکل نو حمد دی دوو مقاماتو کی قرآن کی راجی اگورا پاول جملکی در تطول توحید بنکو ہاں باید زمونگ دا مشایخو دا قول مطابق کمونگ ماناو کو وېدولوهیته د خدای توپ صفات د چا پورې مختهسته اغه صفات بسنګې هر زې کې دا چا اواز او رضوال سوقته دې او دې دې او دلر یو پټو سرګنت خبردار سوقته دا صفات چا پورې مختهسته نو کال نام هر زې کې اوري او یو ولي او بابا په هر زې کې اوري لو صفات برابر شول کده شول الله هرځه کې دا ارچا فریادوري میولیک جون دې کومړ دې هرځه کې دا ارچا د دې دو قدرت په اعتبار الله هرځه کې لري دا بل څه کې دي ګر اولاد ور کوله ولا سوق دې اغسطو ولا سوق دې بیرول ولا سوق دې کومول ولا سوق دې او د مونکو د حالات خوب بدللی باشی لري درانه په پوې خبره کوي الله <سؤال> دې وسه حدايه ته وګویلې سمه نو فلک پدی علاکه 파 شور نو دې علاکه او د ځلی تقدیر به بدل کی هغه تقدیر بدلول ولا څوک دې بل څوک به تقدیر بدل کی نو ذات ټول پدی اوله جمله کې صفه تمام صفات د خدای او ذولوهیت صلی الله مختص دې الله والله صفاونه نه نبی کې را ځي نه په ووفاد کې راځي نه په پیرالو کې را ځي نه په ملا په کې راځې د کار سازه ی دولویت چاپورې مختې ور سفرې د ف دغ جواب او کلب کتاب دی چې کله په دیر شپارو کې د خبره کي د تلی په یو جملهېڅ کې یو جملتنی کوه کې در ل سمندر ب. وزګور د دې داوود لپاره دلائل ذکر کړي رب العالمین دې د دې داوی دلیل سره د چي صفات د خدای سب د الله پوری مختج دی و یقالن کې د ټول مخلوقات نه طلبې رب پر بار بار راضي ځان په مانا باندې پوي کوي وایو واد احلینم ده رب مانا کئی هو اِبْتِدَاءً وَالْمُرَبِّيُّ غِزَاءً وَالْغَافِرُ انْتِهَاءً وَهُوَ اسْمُ اللَّهِ الْآَزُوَ وَعِيْ رَبْ سَتَوَائِ اتردت تماشا کہیں دوالوین جمال اگورا کسا غلطے گئے انہوں نے تم لی کلکاو لیک لیک لیک دور نکل چې تر از دې یيغه وتر قرآن شریف کې وګळखته ترجمه ده لاته لږی معنا لیکي یا وایي نکل کوي یا وایي په کله کومه د apparatus سره ته اوس ګډاشه ا کټوس ولزتی په کورر کې چې بیا دغه څه لاړ ده په څه په فال سره استفاده ده ها دغه وخت چې سوب لیکل لکه 11 اول کې ما شوې کنه وبونه او هر طالب بلی کل کوي طالباتو کې هم ټول لیکل کوي ځکه ماله پثر چې څوک لیکل نه کوي نو زه نه سو خبرو کې کومایو کې جوابي خوبنجو کې چرته چرته سواد کې ګرځي څوک په مډیناو بهرن کې ګرځي په دې غشته کنه دا الی کولو باندې چرته ګرځي نه نو لیکل به کوي وا بای دې نه پس کچری به لیکلو طالب نه زه کاپچ بازار راړی چې چاوس دی مدرسو ننل کاپي علي علي که وسموي مکه بابا دې نیکانو خلکو زمو طالبانو لکاپی ماپی پیلو نه برړ هله کوم پتا راکې ویه او په تاسو نو کړیږي اتخیره دې دی بای مکه مې پېزنه راړل چې د ورته پکې شابل څه مو ته بیا غریب او دروم او ورډي به مه هه وای حق دې دې گاورډي دې دا زیات څه کنه ورستا دا, دا گاوندانو تپوش په پو ملا کوي بای څه تاسو برام دا کم زموار معلمات څینو چې کوم طالب لیکل نه کوي او ماشاله ارې ته څه څه لري لیکل کوي خبرې سړو خرابه کړيربای نو رب معنا سره رب غزاد دې خالق دې ابتدا او رب دې د غزا په اعتبار بار وګوره غزا ور او په خوند کې د انتحاب په اعتبار بازه اهلی لموید الله اسمه اعظم دا لري سړی بازه اهلی لم لاړ دي چې دا الله په دینونو منو کې اسمه اعظم رب ده ادا ګوره وزنتاره او دې خبره ده تاسو ګوره په قران کې چې څومره پیغمبرانو دعاګانې دي د صفات ال خوبيته الله له وختي د څومره نه کانو د اغانې په صفات دي سی وختي د دیت يرمبرانو د دعا د خبره وزرداره ګرځي ادم عليه السلام او هو بيوي ربنا زلمنا انفسنا دوه له سلام وای رب اني مغلوب ان زكريا عليه السلام وي رب لا تذرمي عليه السلام وي فنادى ربه أني مسني الدر وأن تأرحم الراحمين ابيا جاتا وي دطولو بيغمبران ودعا گاني فسفت دسده دربو بيأتين دطولو أولياء ودعا گاني سده ربنا وا اعتنا ما وعدتنا ربنا اعتنا في الدنيا حسنا صبر دعاګا دې په لفظ د سړي د روبو په اثر دي ازم دې مفسري ذکرې یو حديث ذکر کړي سنده دې انده ذکر کړي مفسري اکثر بلا سند حديث ذکر کوي وايي موسی عليه السلام یو وی یا ربی نا حکم الله خبره جوړه دي رب لبیک یا موسی اے زماب موسی حاضرې شې روي پاږي بولږه دا چرته دا زمہ خصوصیت سے جواب می یا رب اتو لبیک یا موسی وای رب ورتوین السوقم چې په صفت سی فت بالاواز کای زمہ ورسره سره دا موه مې را پینا یوزل د یو بک د نو خوبسه دلیل نلري زه 12 شف ته شکراله وي چې دا الله الاسم اعظم دا رب دي سوره دواګانه د پیغمبرانو ديله سدي و امام مداري كم وي هو اسم الله الاعظم دا دا الله الاسم اعظم دلي کثیر موي او قد كيل انه هو الاسم الاعظم درپ معناس دکې هاه وي سو کې باعي اهليل مذ سماذا كده وهي الرب في الاصل مصدر بماره تربيه وهي تبليغ الشيء الى كماله بحسب استعداده الازلي شيئا فشيئا رب hazards ye shed او به دا تربیت کولو هدي کمال ته او رسول ستاسو رسول اتاسو ځان له ګوره د مور فقېټه کې اول نطفه و به ما شوه دا په ما شوه نه سره جوړو کو لدا چې سره جوړې دو نو د پزرګونو لبونو مصیبتونه چا دفک او دا دنه چې سره جوړې دو دته دا بشمار حاجتونه چا تر سره کړي او فکر انده رب معنا کنه دا غره په ټول زندګۍ هياته رب غشې دی او شه دی نش نشټکو اوبې درجه په درجه هدي کمال تو رسول او د دې چې هدي کمال ترسه دو نو دوه نودت زورګونو حاجتونو چا پوره او ددنه دې مشکلات کیا دفق کړ او اوس بغور دا معنا چې مزدک ندا په مدر ته څرهیدل شي خبره کوي چې دا نو الله دې څوک او رازق څوک رحمان سوکو رحیم سو گو مر ربو دا داده طول جون تا پوست که اے بندت ده نشوی ده نشن چاشت کڑه اتا ده اشبیتا و سلویخ کالا و پندوس سل کالا مرتیر کو ستا ده مرگ پور حاجتو چا پورا کو او ستا ده مرگ پوری مشکلات بیماری چا دفا پوری پوشو ای پدی قبر کې وی مر ربو کار تو دام درتیو مسالا مخیلش وشی پا دا اللہ پاسمائی خسناوکی دو بنتا پوس نکی وی مر رب پوکا دا نشنا چاشتا کرے وی اتا دی مرگ دا پالینا دی چا کرے وی دا پس اونو حاجتونا چا پورا کول نو رب مانا دادا دا, دا رب کل پا مانا دا خالق امراضی سید مالک منعم مسلح و معبود پا مانا مراضی اگر دا مانا دو ربوبیت په پخفلہ ذکر کرے رب غزات چې چیو شیدہ سی درجہ په درجہ حد کمال ترسری تاس اگر دا نظام د ربوبیت قرآن ذکر کرے اگر دا نظام دو ربوبیت اگر دیر شم پارک اگر دا نظام دربوبیتِ ذکر کڑے په عجیب درجات سراب دیر شمہ پارکِ رازید سورہ عباسا آیات گوری صلی نمبر اصلا عجیب کتاب دے سمرہ سمرہ خبر مخلقائی اتا اصول غرمہ بیا سوچ چکے اے دانوڑا ہی کې دی نہیں ویلک سوچ چکا ستا لا سول جنا نلا را سیدا دا سمر بر احل نتیرا دی کہ لا الله قدرت و وحدانیت اولو فی جنا بسم الله سرسو کا خلیل وردن کا ور د دین و اند زامرو بویا ذکر ک ای ایا سرریشتم کی وای فالیا الانسان الی تعامیہ وږي ګور انسان دي خپل <سؤال> توام تا داس چې خري نو دمخ کې نه سوچ دی ورته او کې چې دا زخلې تکمن رړی رازيد د دې اقتدار سوا انا سوا بغنل ما اشربا را نازيلي کلي مونږه ود باران فنازل لو لو سرات الاول دا نړۍ چې پري ګور باران ورې دلو سو ما شققنا الارض و شققا ابيامو چولی و ازمکا پچولو سرا تیخ چی روزی نزمکا اوچوی نظام تی کلا دا سی نرے تیخ دے یو ماشی بے گیم ختمی خوی اوغت لٹے لڑو لے دا نظام د چاہ دے تیخ چی راکی دیو خدرن لٹے زنن سکلی بیامو شققنا الارض و سیری کڑی بود از مکا پسیری کولو سرا فا انبتنا فیها حبا رازر غنی کری مدی پدی کدانی وعینا بن وانگور وقض بن و سبزی و او خون و نخلن کجوری و هدائق غلبن او باغونه غنغن وفا کې حتن میوي وابن او غيا غاني متا علكم ولانعامكم دا फायदा د تاسو لپاره او تاسو د زنا اور د لپاره درجه په درجه ستاله لاسو د جنوري را سیدا دا د څومره مراحل نثیر را او دیکی نظام در ربوبیت پا کمنداز استعمال شوے دارنگو گو رئی روم گو رئی اللہ نظام در ربوبیت زکر کئی وشنم اپارکی سورے روم رازی اولاغی آیات مبارکو گو رئی سلور پنزوستم نمبر ورنظام ربوبیت ذکر کئیو درف مانا واضح ای اللہ اللذی خلقکم من دعف ثم جال من بعد دعف قوة ثم جال من بعد قوة دعف و شیبا آیات دے سلور پنزوستم دیئے ویشنے میں پاری سور روم نے نظام ربوبیت ذکر کئی اللہ غزات حال کوم چې پې دا کړړ تاسو منافین د کمزورو بونه پهګورهتیبې دا کې ثم مجاله من بعدې دوافین او بې ګرزې د پس د کمزور نه قوتن قوتهطاق دزوا ثم مجاله من بعدې قو دوافام او به ګرزوله دې پس د قوت نه کمزوري او شیبا او بډاواله یا ستر ګکار پرې هو یا وګونو کار پرې هو او هغه نه قبلاره چیتشوا هغه خپي چې دونه به والوس په موسکی مدري دې نه او هغه لاس چې د به پیسه کارونه کول اوس په کې نړۍ نشینی وې دا غنځه اف دروبیت موویرته دا رجا په درجه حد کمال ته رسوله او ای کنه معنی بیا میرا واپس کې یخلق ما یشا پی دا ک ویه چې خوخیشی او هو القدیر او د الله په القدیر او قدرت او طاقت ولدی او گرئی سرین عام فاتمہ پارکی اولا غی اخیرو بورئی اللہ نظام دروبو بیت ذکر کرے اولا قدلتا رب العالمین وی نو علتیم فکی تفصیل ذکر کرے دیں آیات اگرئی یو سلسلو رمش پیتم کل اغیر اللہ ابغی ربن وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ یَوْسُل سَلور شپیتم یاد دیتا اتمی باری سورت الانام قُلْ فَمَا أَغَیْرُ اللَّهِ یَا بَغَیْرِ ذَٰلِهِ ابْغِ رَبًّا ذُو لُطْفٍ بِالرَّبِّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَوْ ذَلَّ رَبُّ ذُو هَرِی یُشِیدِ د هرر یو ش پالون کېڅوک د وهواو خل ش او دا الله پالون کې د دهرو ش دارنې سرهدو ګوری د دو لسمې پارې فیکې دا کې الله نظام درغویتذکر کړی دو ل مپاره شروع شروع کږي دغې اولهې اتې مباره کوګورئ شپغم ا یاد دی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ نِّسْتَغِيثُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ غَيْرَ مُعْتَدٍ وَجِهَادٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کا عاقل که کا غیر عاقل وی مشته یوسف دسر فل ارض فزم کا کی الا علالاه رزقها مگر فالله دے رزق دغی دا اریو شی د رزق زمواری احسانن او تفضلا چ په لاسو کې واستې خو دې کې لا ادب یو لفظ دک الله چې رزق یې موارد دې ده احسان دې نو بعضي عوام چې دا پیته دې بیر په پرد را واريار جی را کوي دا اوس د کوم کتب خبرو لاله الله فتحه پرد نه ده ده احسان دې چې واما من دا بتل خل ارض الا على الله رزقها دشتي او زند سرپز مکه کې مگر پهله د هغیر رزق دی احسانان او د دا دول د هر یو شي د ریزب ځ مواري په خپلو لاسو کې غستین او ورپې یوجې به خبره کوې عاله مو مستته قررهوه مستته او دا پوږي په قرار د دی داې چې د کممځ کې سیږي. و مستودہ او فزیدامت کی حدود دي ی کی واجب خبرو کا کته له زکویدې جمعات دې ګډ کې ناش دي او زوږه له روټې غړ نو کته دې جمعات په ګډ شرت لاړې فخر کې وغار کې وغار پټه اگله په پته ی اورز کو ورګولو ان چې له خديدې جمعات دې ګډ په کې کېلې وی الله تد دی دا بی دا او و دا مستودع پت دا چنن دا بندگی دی دیکیلے نن پا مشرک دی صبا پا مغرب دی آخ پل رزق ورپسی سنے دیب ورپسی گردی وی رزق سنی پسی دا سی گردی لکنی کسی ورپسی گردی دا هر شی د رزق زمواری الله دا چا پلا سکی را دا اللہ پلا سکی را از دې خبرګر دې خبره کوله دا خوشتبهيتي و یو د ورن شایا ناس چې ول پی سي ورګي الله دې ټول مسلمانان د نشین او ساتي نو یې مشوره کوله چې پی سي غوراه په شاپه وانو او کډوډای په خرو نو یو ول وی دل رزق وعد الله یا نشه په پیکو څه څه خبره باندې سوال او اې دل رزق وعد الله یا به دې بلغ نشو وایاس کې صفاق کې غوډې راغې وی کې چې کسانو بیمه رښتال کې داخل کړو او وټرواله لویو جمله رټي تیار کړې دای چې رټي تیارې دا راډې نور په سيتي د فونو شوشه ستاسو بیمه ورو پات چې وټرواله لوی وي دای له رټي کې دی دی یو وروي ما د لوی نوچه ترې څخه واری सक्छ او ما من دابتن فل ارض الا علی الله یسقها یو مرغری ذکر کولو او صفات دې مدرسې خدمت دې وکولو الله دې ولې ټول مردگان او اشرف خنو کې وای موږ یو زین تمرغرو یې بیان بوالو خلانی دې کې کله دوستان داسې سہاره نه لړشي وایو غر دې رې چې فوطوي گاډه خراب شي موږ زړه درا خوش وای کو تر سی مو ورو په یوهو شریو ما یې نه بیانو نه روښور سيته او وایو شل سپې تر ثوراتو پد چې ووځو خپره دغه مې په خلکه راشته وای چې مې هغه خلکه وامه سوګاړه چې پر دې تیرغه مې رزق دې سپې په داسې کې دی کړه سوق تیرې دې څل دې نه په الا على الله رزقها ديسته سی او جوانډېشه باز مکه کې مگر فال رزق داغي په دې په نن زمو په باندې یقین جوړ ده او د الله په ذاته عالیه پسره یک ورځې جمعه کې ناس ته عطا سلوو د جمعه خدمت کوي خو خوري اوس کی نو که څوک ولاوي نو ته خو انکارته ان سه قسم کوي د دکان صاحب او دا تخروش کی کوم ځای نو کولې وي چې الله را کوي نو خلک یې نه مالک مليي ا دا شوی چې د کلیغا فرانه مشر مالدارانه نه ملک اگر اړولېږي په جمعه کې کار کوله ما ګوربه جوړه درسي د دې معنی وي خما ویږي اولداسي پیغام باندې تاسو پوښتنه مو اړيدي د مالک خبره منو خود مالک والا د مالک خبره مزهد نالي وما من دابسل في الارض الا الله رزقها نشته یو ژوند شي فزمک مغرپان الله دی سق د هغې دل ته ولما ووجي بجي به واقعیت په د چې کر کړي یو واقعیت داسې کر کړي چې د الله نظامې رو غوبیت د وګورې وي دا کارغه چې په جاله کګ وا شئ او بجي د واګوره روزې نواسپین دي دد ته نفرتو ک کارغو خو ور دی کل خو تخصې دی نه ګوره د دغه کې هغه کچه بلچی جی راغونه راوتیو داغي ظاهيري ذريعه سوا چې د امور پرلارو له سره رويته کوي تخته ګو را ظاهيري ختم په خطر نو رب کریم د ام ماشي هيراريو په دای کې ني دئ ني سي او پري دا ورته ذريعه ماشي جوه په اچاله رسوله پس په دای باندې او يختو روفه جي باني روفه د چتور شي نو امور پرلارو سره مانو چې بیا په خلک راډيو دی دا ورکه نو نظام ربوبیت د الله عجیب شان دی ما برازی رحمه الله دې ذکر کړی چې الله نظام ربوبیت په حیران شي او یو ځل د سواکې د رب العالمین په تفسیر کې ذکر کړی او یو نوجوان دونه د نهاندې ودو او یو مار ولکې جکړه درنګ دیو کوه ساته ټپر کوي بل طرف نه دی وې چې موږ اتر نو یو شمستهې کوتي چې نه دا غاړې ل راله د سمندر او د دراب او یو لړم دی او بلکل چج کړي نو غ راغې ز د شم شد په فمله باې کې لا شو هغې مجلله چې کې بل طرف ل روان شو اولته دا لړم کوسکو د لړم چااک شاخ لاړو او مارته په سره ټک وورکوو او شو او د غزوانه الله دی چې چلو نهڅکو پوځای په نظامي ربوبيت والے تا الله یو عجيب سدي وما من دابق بتل في الارض الا علم ظاهرش قها رب العالمين پالونکه دې د ټول مخلوقاتو عالم جمد عالم دا اوعالم سیغه د اسمعالی د اسم له کله په وزن د فالومر راي خاتم ختهله ختم ته وي وښته من نهبيیر کې او کب د خ دی وخواته من نه د فالول په وزن باې عالم هره غشي ته وي دا عالم مافووس د دعالم ذې تنخویېنې په دې رب العالمین پیژندې شي ځکه هغه عالم دال بر اوجود خالقه او صنعې او وحدانيته دی دګر ما څه ولکه اراضې ک اشغام دی ک جواهر دی دې عالم مو ځکه ولما باندې ک ټول موجود څه تعالی عالم څه هر موجود ما څه تعالی اپی او لباو لکلی آلم دور دے دمردے خوخخ برداد چھو قرآن تفسیر کرے چی دی اسمانو روز مکو تاو دی کی چې صدی دی دولو تا وي کوئی نو دائیو جامی مانا دا لکو گرئی تاسو قرآن حکیم آیاد سور شعراء گرئی نو لسم پارکی سور شعراء ایا ثغریدا ای غی درویشتم او شریریشتم د عالمین دماناد فارا چ عالمین نسوک مرادی قال فرعون وما رب العالمین ویل یو فرعون سوق دے رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم بوكيني موسی عليه السلام وي رب العالمين سوګ ده رب دو اسمانونو د زموکو دی هغه چې پمن د دې کيني کچري ايتا سويكن قوم کی په خوځه عالمين په وس معونه وزمه کې دی کې عالمین سزی دیو جن ويې قرطبی قورتې ګړه کوال چې ک وه هو صحی هو شامل ل کلې مخلوکې و دا صحیح قول دی دکه هر مخلوک ته شامل دی فون اله الالمین د ټولو مخلوقات و پالون کے دیم او دمروی ساتھ تا سوکر یہ دا انسانان یو عالم نے پدی سمندر کې څومره اوالیت دی او دا غطول و پالون کے سر ہے او ایبا غټ دمر غٹ غٹ میاد دی چی اوگئی کوي سو من خوراک کئی د سمندر کې څومره بشمار مخلوقات ده په دې اوچا کې څومره دي څومره مخلوقات ده او د ټولو پالنونه والوږ دي او اهلین په لیکلي رسو درس کې وایي وې ټول لا پالیو د دریو مخلوقات او نه د سبا لپاره څو بل څوک نه جمع کوي د لري کې سمه مخلوق د دې د سبا په کې یو پکې نشانه ده بل پکې مګاو ونګک دي او درې پکې بیګې لري دې سبا په اړه د بیا شي لپاره تاسو ناروا نې الله حبيب هم د بیا د لپاره کال خرچ کوي او د خپل په نصب سره د شیخ احمد جوړه د کوي په څوک بچوله د کال د بیا شي خرچه کوي دا د توکل نه منافینا الله حبيب هم د کال کال خرچ بیا د تسکړي انسان هیڅ د سبا فکر کوي په حیواناتو تو کې او منګک د سبا غم کوي دې نور تسرا له الله د خزانو نه تهزه تا زراځي او دې انسان په صندوق کې د په جیبو خزانه کې هر شی نقصان ورکول شي او د الله په خزانه کې دې سوغلا کول شي دې چنجي کړ شي ني ونه پړ شي څه دې شو پړ نو دې ټول مخلوقات او تر رب د طرف نسکي تازه تازه راځي هر چاته خپل رزق لکړي کرے او دا رزق بدته مليا وی پر د دین ډېر کارونه مللي بیا وسکو رزق کی لیکل رزق څنګه کېږي اوب دي جوګه کوه زمری جواب ولایا څنګه سوزایو کی لیکل په دې کې لیکل یو په اذان کې بیا نه تفوس کوم د یو قلم چې پیدا کو نو 파ری یو دي کڼو رځ کیږي او در کڼو حدیث د بوخاری شریف کې راغلي معشو چې زمور مور تک کې سلور او میاشتو لور رسیدي نو الله رحمته یو ملک راوليږي او سو خبري ولي کیږي رزق یو لکی نېلی او لکی شقیره کونک بخت ده بې د مورخه تک یې رسې کولی کولو سوزای شو او سلورم داسې ني شليله القدر کې رزق لیکل کیږي څوک یې رمضان شریف کې ورالي او شپه هغه شپه قدر وای نه پاره کې رزق لیکل کی او سلو رم روزانه ده كل يوم هو في شأن په دې کې رزق لیکل کېره ادا د عقیده خپل رزق بارسو خلاص هي له بزي هاه نه د بل خوړې شي نه بل څه کوي نیبل تفریزی نو دیکی اول د الله د وحدانیت دلیل دا ذکر کو چې رب العالمین دې د ټول مخلوقات فاعل کل ار رحمان الرحیم اناخذ لکنا په تسمیه کې د الرحمان و الرحیم سوسو چې دواره مشتق دي رحمتنا او په دې دواره اسماء او صفات د الله کی سفرق دي نام او ورې دل مالک یوم الدین مالک دې دو راځي د جزاء او حساب ذین فمانا د جزاء راځي پمانه د حساب راځي قران حقیقی کې غوړو آیاتونو کې دین په ماناده حساب راغلي نو یوم الدین معنا شد راز د حساب لکه سوره نور کې آیات وګورئ اته د شمپارک نو دین په ماناده حساب راغلي وګورئ سوره نور آیات مبارکه وګورئ د سوره نور 25م نمبر آیات وګورئ یو معین وف هم الله دی نه هوحق المونونه ان الله هو الحق م لهمهپره کې شوې نور راځې وګورې دییل په معنا د حساب دی یو معین په د غرض چېوررض دقیامد دا وف هم رب ور کی دی تعال اللہ دین او مول حقا حساب د دیپ حقا د دین مانا دي کې ابن عباس رضی الله و ما کړی حسابهم الحق یاد دین جزاء مرادا بدل د دیپ حقا ويعلمون په حبش دی ان الله هو الحق المبين چه بیشک الله حق دین مبین او بیان تهون کده او دغه معنا دین په نورو سوراتو کې مراغله آیاتونو لیکي سوره غافر سوره مومن کې ولسمات دي دین په معنا ده جزاء او حساب سوره جاتی کې راغله آیات تويشتم دارنگی راغدی دی پا سور شوافات کی آئنا لمدینون دا مدینون مانا دا مجیون محاسمون نو آیات کی دین پا مانا دا حساب دے یو حدیث کم راغلی چباز یا اہل المس کلام کرے خوبا جیو حدیث ثابت دے الکَیْسُ مَن دَانَ نَفْسَهُ اللہ حبیب وی خیا ر سره سوق دے جزان سره حساب وکړه دانا نفسَهُ اے حساب نفسَهُ نو دانا یذینو په معنا د حساب راضی جزان سره حساب سره چې سره په خلوت کې کینی وی عمر ډیر تیر شو او کپاتره او ما په دې تیر شوې عمر کې د قبر د جوړی دو سوه کارونه او کلو او د روواې دو می سووکن او دا چې کمپې د دی دا دیو را ده دهی جمر ر اللهان سیبو کم له ام حاصل ځان سره حصاب وکي د حساب, حساب نه هر چا سره ګوره سوچ په کار دی چې زما د جوړ سومه تیره شوه او په دی تیر شوي کې ما سووککن. ما خپل خبر خیرت جوړ کو قربان وکم ادا شي کم شوره دي دا پدی کی زسکو مالک دې دو ورځې دې قیامت او دلته اهل علم یو سوال وش کال ذکر کړي او داوی جواب هم ذکر کړي وای تخسیص سراغ دې یوم الدین الله هنن مالک دې نو څنګه وي قیامت تر دې مالک دې ولیکن بل شوبا نکته ده نه مسوک مالک ده یو خدای قاعده د وې تخصیص دا لسی جما ادا نه کوي یو جواب نوموږه کړي وتخصیص الملک بې یو بې دین لا یل فی ما عما اداه ذکر مخکی رب العالمین ده ناغه په دنیا او خیرت دوهړو کې یا تخصیص د وجه جنا ده چې دنیا کې د باز خلکو حکومتونه او بادشاہي به د نوو دولمه ملکیت مجازی وای هغه باندې څه وای ا دې باندې باز خلک رات کوي خدا ټول مفصلی تو ذکر کړي ابن کثیر وای دنیا کې د خلکو ملکیت مجازی دی جواهر القرآن کوي دنیا کې د خلکو ملکیت سره مجا دی ماې فرقرآ کې دنیاې د خلکو دا ملکی سری دا مجا دی دلته پهې بعض د خلکوله بعدکومت دی اوڅ و میلا دی پررض د به دا مجازیي بعد خ شي چې دا دې ملک مشر دی او دا د ملک په دی ټول به آجز که بعدشا دی او ګ دی الله په حضور ک را امام قرطبی ذکر کړی وی یولی تخصیص کو دی یوم الدین الله خدای یوم الدین مالک دی او نور مالک دی ویلن ور سرا اے پته ورځ وبو جگړی نه کوي دنیا کې خو باز خلک جگړی کوي دیو جن رابشی وګړی تخصیص دی یوم الدین د ا چې دا ظاهری مجازي بادشاہي وب ختم شي وګړی سوره مؤمن سلی رشته ما پار او اياث مبارک او ګورئي شپاره سم نمبر شپاره سم نمبر اياث ګورئي يومهم بارزور پګمارس کي داخ اکبر اخرگنشي لا يَغْفَ عَلَى اللَّهِ مِنْ هُمْ شَيْءٌ پُتْ مَنِشِبَ عَلَّا دَدْوِي نَسَ شَيْءٌ الْعَلَهِ الْعَلَمِينَ بُوَيْنِ مَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ادلتا فاز احلی الملکی بھی اعلان برب کریم توکر تاکیم اے یو ل چ شپ چې ټول فنا شي یو پهڅوک پاتې شي زیاد د الله رپړې سر.لهلاله ب بل د چا د پااد شاه ده نه نه را ځیت د ټولو خلکو نه امام ابن یو دا فار دا اے ماں بھی منی کثیر وئی یودا اللہ ذات عالی وفاتشی وئی بل من ملک الیوم للجاد پار بادشاہ ہیدہ ایک درزری بوئی دارو سو کوئی اے ماں بھی منی کثیر وئی سو کہ جواب ور ثم سم یجو نفسہو بیا وزن ل جواب ور کی, کی للہ الواحد القہار یو آزد اللہ بادشاہی دا چھیکی او دے او زورا و رو زبردستے اب آج علماء وئی وئی دا باغ وقت کی اعلانو کی جدوے مشپیل ایسر بطول راجمشی اد دنیا غریبانانو فقیرانو بادشاہان مد حشر میدان کرا جمعی نوربی کریم وئیلی من الملک اليوم نن بادشاہی نچالا سکنا نو ٹول کافر آو ٹول مومن آن بجواب ور کی لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ یَوَازِ اللَّهَ لَرَا چِی کی او دے الْقَحَارِ او زُو او رَو غَالِب دے نو دی و جنا تخصیصی ذکر کرے پوش وايي پيشکار او جوک سو پوش او وچه ته تفسیر شي پګانو سورثونو کې ذکر کړي دا لکه وره وجد تفسیر په سوره نبأ کې دیرشمي پاره اول سورث ده چې دا وجد تفسیر صدا آياتي مباركه و غري وهم ديرشم او تم ديرشم اذن ته خلق لګياله دار چا خپل کلاو دي التبسو خبر نش کولی ځکه تخصيص ذکر کو آياتي غري وهم ديرشم او تم ديرشم جوه د تخصيص د مالک يوم الدين د سوجه ده رب السماوات والارض رب دید آسمان اونو دزمکو و ما بینهما او اغچی په پمند دی دوارو کې الرحمن بے حدا محروبان دید لا یملکونا منہو خطوابا سوگ بواسو قدرتو نشی لرلی دا اللہ سرد خبرو دی یرنسو خبری بنشی کولید دلتا خواره سره لګیاله چې چا چار خلې نه یې ما خبرې راوځي او د چار خلې نه د کفر خبرې راوځي يوم يقوم الروح فكمرت جو بدرج جبريل امين له سلام والملائکه صففا او ملائکه صفونو صفونو کې لا يتكلمون خبر بن شکول سو قد خبر وسوتا قد شل علی اِلٰہ مَن اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ مگر اوس چې اجازهت ورته وکی رحمان وقَالُوا سَوَا بَا د ترجمې دې سوچکې ته اجازهت بچالې هر چا د اجازهت دې ویلی بيدریه کې حق خبره دل لا اله الا الله باندېونکو او پذی با نمړشو دې یو ما موملل به اجازت کې یا کې اجازت شو ندي اجازت نه پسم وقال سواوا ده به حق خبر کوي اجازت نه پسم نه حق خبر نشي کوله وقال سواوا واي بده حق خبره نو دا تخصيص دي و وغورئی دې پښی سورې ان فتوار دې رشمه فارق راضی چې تفسیل زمالی کیو مدین او لی دې نلسمات غورئی د سورې ال اذ فتوار یوم لا تملیق نفس لنفس شیئا والامر يومه لله اے دل تا کوتا سوکند نو ته به رواناستی پلار او رونا رشتہ او نور خلق دي جرغي کوي او لارې درنه سمي روانه درنه سمي هغه کي دا ارچا فخ فل فل زان بي يوم فقم رزلا تملك نفس مالک بنشی او نفس له نفس اند بل نفس د پاره شی اند هیڅ ول امر یوم ای لل الله کارونه بتول پد هر الله فلا سکی لکه وای مالک یوم الدین صورت وا ها او ریش پاړه سبه فارکی پا چدا تخصیص دی او بد دین د سو اج نه شوه سورة واحا شپاڑا سم پارک رازی آیات بوریو سلعتم یوم ایلیت تبعون الداعی آلاع یوم اے دن پا دغرق دا کیامت یتبعونت داعیا روان بشدہ خلق دبلون کی پسے اے دیت راقید علیہ السلام شویل ای پسی بزی اگورا قرآن کلا حالت ابتدائی ذکر کئی او کلا انتہائی ذکر کئی ویکا انہم جراد منتشر یوایا دا شویلې چې بو کې واره شي ته په وېګنه دا خوارو واره بلخان دي څوک دې پهلمند وي څوک دې پهلمند وي دا ابتدا لري او اخر کې يومي یتبعون الداعيه هغه ابتدا ودا انتخار څوک پوښښ کاله جواب غالي ابتدا کې چې قبر نه روز څوک داسې منډوي دی پته اسوک بداسې وي یو سات چې تیرشي نو یتبعون الداعيه یاو طرف چې جی اسرافیل علیہ السلام شپیل ایلا لا آئے وجلہو دلہو زمیر یا دی داعی تراجے دے یا پا دی داعی کے دعا تراجے لا آئے وجلہو کو گوال بنید دی بلن کی دپارا یا کو گوال بنید دی بلنو دپارا وخواه شاعتل اس اتولیر الرحمن چپ بشي اوازونه د الرحمن رواندي هو په خبره شي کوړی فلا دسله همسا نابرې مګر اواز دکه شاري دکه دمون نو کش کش دی خو هر په کېدي خو دا صحبت په مخه کړي چ خبر قدر لن ش کوله ز کوی دل ته غوړ څوک لګیاره د کفر داوت چله سوګ د اسلام داوت چنه سوګ مستاحی کوي د دین بار اقدار چا خلق لا ولا او دا انت لا وخشعت للوسات للرحمن چبش یا زونه د رحمان روان دي فلا تسمع الا همسا ناو باری مگر آواز پر چیاغ کشار ده کدم نو ده نو وجه ده تخصیص ده مالک یوم الدین ده دیو جنوه مالک یوم الدین مالک ده دوره زیده حساب مالک ده دوره زیده جزاق ادی کی گور مونږ او تاسو نار او دی چې گور حساب یو رستا خبر په حساب دا او هی حساب کی تاسو گور یو نوکر چې چا سره غل په تل ما خام بر سره مالک حساب کوي ما غل احتياط کوي کئ نه کوي بیدار وی وای گور حساب څه خبر سره دا خبره د حساب دا ستا ارث بتل لیکي مو به تلی ل کېي دا درس چې مونه ورو کوو دا به ت ل کېږ د هر چا خبرې ت ل کېږي او ور طول به د چا سپوي چا به وي تازهو غور تاسوو کې بعضې جه پ نه روي هغه پوه کو شو وي لیک اوس د چې ز را تلی او بعضې نې وواورې دی نې کې سوچو کوونه طول سوچو یوبرې چا پهې تا په څو کښې د هر څو نه مالک د دور زد جزاء مالک د دور زد حساب ورگیته پوری د الله پینځه اسماء الحسنا پدی مبارک صورت کې ذکر شول الله رب دریم الله الرحمن الرحیم و بنزم مالک فنزلو غنی ذکر کند رب العالمین و ادا سوال د پارا حافظ ابن قییم رحم الله ابو شریفات حواله تفسیر نکله تا مدار جو سالکین در جنه کې ره او د سورې فاتحه اسنه تفسیر او بل غلری په کې پیریږي نو دا یو وسیل شوا او دا الله دا نمونة چی دیو پی جندل اسماع او صفات دیو پی جندل نو پا دی دمر مرتبی تاو رسی دیو نشدی شوی چی دا دی قابل شیو صلی اللہ تعالی خطاب کې یا کنا عبدو و ایا کنا استعین ورہ دا اسماع و حسناو پا پی جندل دا اللہ دا مناجات مرتبی ته بندو رسی گی. اور د دې آیات د پارې او ډېر لوی شارت ده امام ابن کثیر وې رحمه الله وې قال بعض السلف بعض السلف وې الفاتحه سر القرءان وسرها هذه الكلمه وې د ټول قران سر څه ده سوره فاتحه او د سوره فاتحه خلاص څه ده وإياك نعبد وإياك نستعين باول کې ګوردا هر ਕਿਸمه شرک نه د براءة اعلان ته او فدیږي چې د حول او د قوت نه براءة چې هر څه د الله پر اساس کیږي هر څه سړي د الله پر اساس کیږي او قران ګوردا چې جواب الکلب ذکر کوي دا یا کا دې ته خپل وی مقدم ده نه اعبودو د او دا تقدیم د تخصیص او hasher د بارا ده خاص عالم ګا عبادت کوو ور قران دا چې جواب الکلم دې نه اعبودو ذکر کوو کده دې فزې لفظ در نو صلیوې یادنا سو موې یادنا حجوې نو په خبره کې به دومره عومنو ح درله کو موکو روژې دا نور به پهکې بیا کوم ځ راتلله دنا عابدو للفې ووي موزمم راغې په کې روژم په کې راله حجم راغې یعبت مالی او بدلی ټول په کې راغئ ستا لرممونګه بعدت ته بندې کوو. اوور دا دې پر وګره چې څوک الله نم سجده کوي او قبر او دې مړی لم سجده کوي دځې دې یا که عبادت وای لريشته وي کدروغ وي ما سره وای ها ا دې چې الله د پورهم طواف کوي خدا حاجت پوره کوي د پاراست درغانه ګرځي دې چې په مسکه یا کنه عبادت وای و وي کدروغ وي یا کنه عبادت نه نه ها ست د پاراست د پوره طواف کوي دمانه که چاو که درسته مانا دګوره د واده وک ام بخ په قبله ولاړ دی لا سونه ثړلی د مالک سره واده کوي رب زواده کو چې رکوع به حاصله کو سجده به حاصله کو ثواب به حاصله کو نظر منختب حاصله کو نو کدی دی د بل فنون نظر منخته ورګی وګوره په واجب پابندی وکا نو ایا که نعبدوی ای ذکر کو عبادت ستاوی نو باز علماوی عبادت پا مانا د تواعد او د تظلل رازی عرب طریق معبدون غلارلوی چه دیر خلق پی زی او دا قدمون د دا لان بی پی مالکی دیر خلق چه بی گرگی را گرگی یا فیده سوی طریق او د بعدت ګ اقساام دي سومره اقساام چې د بعدت دي نو الله به پاغې بانې خاص کې اقسام د بعد لما او دل ته کر کړي د بعدتې او خل ما او لما خدا خ دا اوله په مدار جو سالقین ورکئ دا باارت و مدار جو سالقین کې شته. زمون د باز مشرعان و باوی و دا مدارج و سالکین پا حاشیہ بانے چالی کرے دومره دم را د تفسیر چې بادت د مون دا مشرعان و خفکڑو کتابونو کی زکر کرے و ارندا دا مدارج و سالکین سنی دی الفاظ دی تا دا آگئی پا حاشیہ چرت تچالی کرے و دا مون دا مشایخ و باوی چی لے بادت پاٹولو کې دا خکول تاریخ دے نگر آگا الفاظ دا سید العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور آه العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والدرر فَقُلُّ ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ وَتَعْزِيمٍ يُصَاحِبُهُ هَذَا الْإِعْتِقَادُ وَالشُعُورِ فَهِي عِبَادَةٌ آجاو لكل قُرَا فَسَفَاتِجُو بیاوانا بورا سویٹ بلک تیزا وئی كنت ها بائی تازو بسکر وئی کار بلک تیزا وئی او بات العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والدرر فكل ثناء ودعاء وتعظيم يصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهي عباده تصمعنا له ري باي عباده عباده دي عقيدي او دي, دي, دي علم ځماده معبود د پاره یو دی په قوت ته او قدغې دی په قوت هغه په نفر رسول او فزرر د فقول قادر نه نو하라 سنا او دعا او تعذی چې د دې عقیده سره برګر شنو دې ته عبادت وایي امامو دي کثیرم د عبادت دی او جامع तारीफ کړی درته اته سووکتل ال... عبادت امام قرطبي وی په لغت کې په معنا د ثواث او د تزلل راځي دی اوبت کې د اجرځی معنا سره دا په کفر ته را ایږي ایو ایو کې سیروي و فیش شرع عبارات و فیش عبادت په شریعت کې عبادت ده اما یجمع کمال المحبتی والخضوع والخوف چی درې جمع کوي اے کماله محبت دې کماله عجز زيده کماله یعلا دپلوري د معبود سره په انتها محبت ته اندازې محبت ته چې د معبود دی عبادت کوم محبت دې دا د نبي ولی مړي جلدي سره بيستا دا اغو روان دا آجزی دا دا آجزی دا بلچا مخی نحایی او دا اغو دا خدای توبی او یرا دا کمال خوف چې دا دا بلچا سره مناسب بنا دا نگو کمال محبت کمال آجزی او کمال یرا دا دری سیزونه جره او دیشی دیر سجور شی دیتا عبادت توئی او دیدی عبادت گرن اقسام دی تفصیل معارف القرآن کې دے امام غزالی رحم الله په عالم باندې د عبادت لسک سامنے کلکړي سورہ ایکی مزه زکات دې روزه ده حج دې د قران کریم تلاوت دې په هر حال کې د الله ذکر کول دې حلال رزق لپاره کوشش کول دې د ګاونډیو او د مرغورو حقوق دا کول دې ازو طور دیوبل شي دا اندياني برګني دیوبل خلقو تدني کو قارونو حکم کول دي د عبادت ته د بدو نه من کول دي او یو کې سم دي د رسول الله عليه السلام پر سنت او عمل کول دالس اقسام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړي تفسیر معرفت القرآن دې ذکر نقل کړي مدارج الصالکین کې حافظ ابن قیم رحم الله پړمبني جل کې سلمہ سبح کې اقسام د عبادت ذکر کړي هي دې عبادت کلام من قول اللسان والقلب اوكل اعمال القلب والجوارح سلور سجنه ذکر کړي فل اسم جامع له دې مراتب اربعه عبوديه بندګری چې ورته وي د دې سلور مراتب جامع دی قول القلب او قول اللسان قول القلب سده هو اعتقاد و ما اخبر الله سبحانه به عن نفسه ذلک الذاده دا عقیدا دا رلبی چہ لا دخل نفس نکم خبر مونتبخ فل کتاب او دخل نبی په جبرا کړي وان اسماء هی و صفاتی و افعال هی و ملائکتی و لقائ هی لسان رسولی دين اي تعبير کړه پر قول القلب صرا اے د ژوند اگر چې دېږي غوتې وي نه نه دا خدا د ژوند عقیده شو او قول لسانی څه دی الاخبار انه به ذلک دا کمه عقیده چې الله د خپل ذات او د اسماء او صفات مبارک وی دی فال مبارک عطا پسړو کې په جندلې وس طجب خلق لدې خبر ورکه ودعوه زویلې دې راځو ورکه وزغب انه د خلق ته تحریفون شړل دې نکې تبليغ دا عوامو روکې عمل القلب سد دا درې به ثواب اې لکه دا الله سره محبت الله توکل الله ته دا بس دا الله نېره دا الله دا امید او عمل القلب سره خپل دین او دعوات الله ته خالص کونه او عمل القلب سره په اوامرو صبر کې او عمل القلب په نواهیو صبر کې او عمل القلب الله د تقدیر په فیصلو کې صبر وے اپ دی تقدیر فیصلو راجی او عمل القلب سره الله د فار کې دا الله د فار کې او اعمال الجوارح کس سلور کس کسلورم کسند لکمو زوا او جماعاته و جمعيه و درشونو دین ته قدمونه غسن د عاجل و و مدد کول او د الله د مخلوقات سره خېګړې کول وګره دا, دا سلور سجنہ دې ته عبودیت ثوي د سلور سجنتا عبودیت ثوي اگر دی ایا که نعبدو ایا که نستعین کی چکم مقصد دے دا اگر زموگاستاسو د پیداکی دو مقصد دے لکو اگر تاسو سور زاریات دی آیات دا جن او انس د پیداکی دو اگر مقصد ذکر کردے اگر او اجتمع پارکی سور زاریات رازین ابتداد او اجتمع کیم او داغی آیاتی مبارک و برئی داغی آیات و برئی شفک نمبر سور زاریات ویشتم فاردا او ایات دیش فک پنزوستم وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدو اِلَاہِ الْعَالَمِينَ فَرْمَائِيُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ او مَا نُبِي پیدا کلی پیدیان وَالْإِنسَا وَإِنسَانَانِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَگَرَ دِدْ فَارَةِ چِزْمَا عَبَادَتُ كِی ایسا ہم دے پیدائش مقصد سرے ا لکشو پیدا کای مقصد کنا شي ک مقصد نہ شي یی نه پز بو قرارداد کیږي د ژوند مقصد نه اړتیا ته کلوتا سو دسماته تم ری چکر بم لګوي هغه مقصد د ژوند نه اړتیا دې و ما خلقسل جن و الانسان او مال دی پیدا کڑی تمام پی ریانم انسانان ایلا دی عبدون مگر چې عبادت و بندگیوں کی او ردی آیات کې چې کم مقصد ذکر گئی ټول پی غمبران دنیا الله اللہ تا دید پار رالی بلیو چیز یو اللہ عبادت تا خلق رو بنیم دا تاسو جامي آیات ته اېد ټول دین خلاصه لا یا کن و یا کن استعين وګورئ تاسو شوره انبیا ټول پیغمبران دنیا ته صد فر راغلی کم چې پدیات کی ذکر کی یا کن عبدو و یا کن استعين ولسم فارق سور انبیا رازی داغه یا تاسو وګورئ په 26 نمبر وَمَارِ سَلَّا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ لَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَفَعْ <فَعْمُدُون> او نورا لے گل ممخ کستا سنا حبیب ایسی و رسول مگر کم رسول چی بمو دنیا ترولی گلو إلَّا نُوحِ لَيْهِ مگر وہی بم کو لا غفرن برتا انه بشک شان دار لا اله الا انا او نو دی لا هغه مان هغه ټولې په خټه شکره مربوط دی څنګه څه کنه لا اله الا انا نشره بل نه عبادت او بندګي مستحق مگر ذم نو یوا ما بعد د تو بند د ګوکئ او دغ شان د ټولوپې غمرانو راتلل سر نهحللو ګورې سوارلهپاره او یاد داغیش پک دیر شم کئ د یا که نهبدو یا که نست یاد کې چې سوي دا د ټولو پې غمبرانو د مقصد دی. ف دیر شماو ګورئ دصوروره نه خل واللهقد به نا فیکل عمت رسوله او بې شه ل ګلی او موږ په هر یو عمت کې رسول نو هر رسول چې ب خپلومت ل اوله مساله پیغمبر سوا ان اعبد الله درجلی او الله عبادت او بندگیو کئ وج تنوطوا او زانو بچ کئ دی عبادت غیر الله نا لذاه مساله و دی یا ک نعبد و یا نستعین چلید پارا اللہ طول پیغمبران دنیا ترالی گریو او دا مسئلہ اتفاقی ہوا صدا و دا بدنسیبہ اینا پاک خلق اختلاف شورو کرے اگر ایت کنا سرال امران درہم پارا کیو گر سرور پیتمایات لئیاک نعبدو ائیاک نستعین مسئلہ پا من دا طول پیغمبرانو او دا طول اسمانیو کتابونو کې اتفاقی دام فرمایي خوليا اهل الكتاب تعالوا الي سلمتن سوا بيننا وبينكم او فرمایا حبيب الكتاب يا يهودو نسوار راشيو كلام تا چې برابر ده په منځمو استادو کې د یو نبي او کتاب په اختلاف اگر استفاق کی خبر اسنا اللہ نعبود الا اللہ عبادت او بندگی بن کو مگر دیو اللہ ولا نشرک به شیہ اس شیہ ورسرن شریکو اگر استفاق کی ماشاءاللہ یا کنعبدو خاص اللہ مږه عبادت کو روکو سجدا تواف رحمت شی نظر من خطا دا ټول ستاد ذات پورې خاص دي و یا ک او خاص د تنا مونګ مدد واړم خاص د تنا اله العالمينا مونګ مدد واړم د څه سوال راټول چې عبادت کوم کې هو دې او دې نعبود او نستعينو کې د جمی سره استعمالي عبادت کوم کې هو دې د دې جمی سره د څه کا د جمی صیغه ول دی زکه استعمال کا د امام ابن کثیرم څخه جوابو نکړي یا ذکر کړي و یو جواب داله الاخبار عن جل للعباد ول مصلی فرد وای خبر ور کید جن سے بدگار نا تب اس کو ان کی وی اللہ اعظم پکیو فرض ہے ټول در ځای عبادت کئ مومنان موحدین یادے اتی په عبادت خاص کړي اٹول در نم مدد غاړي او زم پاوې کیو تنم بازدا موئی چې جذب د پاره دا جماعتنا د تعزید د پاره دا ابا دې مشایخ زموږ ذکر کړکړي چې د جامه فائد عزیز کې سوا دې دې کې د جامه فائد صدا یو دې کې داول چې څومره مخلوق دې نو په مدد او قوتو کې الله تعالی ته محتاج دي ګوراب بیاولیا شو کې مستسناونکو و یاکا نستعین شو کې مستسناکو خاص د تا نه مونږه مدد واړو قام بیا دي کاول یې کدا چې پکې شو کړی چې څه پکې مستصلانه د دې لپاره دا راته ورته سم یعنی هر مخلوق اګه د الله بنده ده, ده او هر یو پښوال کولو کې الله تم محتاج ده اسو کيم تي مستثنا نکو ایسو کيم د دینه مستثنا نکو د داده سما مو کتابونو خلاصه پدی آیاتونو کيمغو تا صلی ذکر کا علامه ابن قیم رحم الله ذکر کری دی اتدبر والبيان هي يقول نقل کړل دي او هو سر الخلق والامر والكتب والشرايع والثواب والعقاب انتهى الى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبوديه والتوحيد حتى قيل انزل الله مئت کتاب و اربعت کتب جمع معنیہ پی التورات والنجیل والقرآن وجمع معنیہ هذه کتاب ثلاثة في القرآن وجمع معنیہ القرآن في المفصل وجمع معنیہ المفصل في الفاتحہ و معنیہ الفاتحہ تی فی ایاک نعبد و ایاک نستعید دادتول مخلوق فراس بپدیکی کې تابونه او صحي را لږلی او بیا د هغوی د علوې په در کتابو او بیا د هغې دلم په قرآ کې را جمه په د قرآو علووم په م فصلو ک او بیا د هغې پهصور فاې ح او د سوور فا خلاصسه سره یاو په یا وَهَذَانِ وَاذَا ذَلِكَ الْكَلِمَتَانِ مَقْسُومَتَانِ بَيْنَ الرَّبِّ وَبَيْنَ عَبْدِهِ نِصْفًا وَإذَا ذَكَرْنَا كَلِمِي تَقْسِيمِ دِپَوند دَرَبُ او پَوند دَندَ كِني مِنيوِ فَنِشْ فُحَالَهُ تَعَالَى وَهُوَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَسْخَهَا لِعَبْدِهِ وَهُوَ إِيَّا وَهُوَ وَإِيَّا كَدَسْتَعِينُ دَداگورِ آیات مبارکہ کی ذکر کرے تاسو سجدول اصول ہوئے تول دا دیو آیات نصفر تاویدل را تاویدل ذکر دیو اللہ عبادت توحید دیو تازو توحید اقسام ہوئی دا غیر عبادت شرک دیو دا دی شرک بیا اقسام دی ناغتول پا ایاک نعبدو کی رالل تول پا ایاک نعبدو کی رالل نحافظ ابن قیم رحم الله پتی باندې وګس کړي به شي کړي ويشي خپل اسلام ایبلی تھی میرا هم الله وي وي سوچو کو چې پدواګانو کې ټول کې فائدہ نه کا دعا سر تعمل تو انفع الدعاء يرقطول دعاګارونو کې فائدہ نه کا دعا سر نو غي سوال د مدد د الله پر راځون غي نو ای بیا میرا پسوره فاتحه کې وکړه یا کنا عبد و یا ک استعید دا پټول کې د فائدې اغه سوال له چې دې دې کې الٰہی العالمین راځه مکړه او تاسو د عبادت څخه خاموه وره ده الله رب ال عزت د قران ټول مقصد مون گو تاسو ته سکیب کی او دوه وسیلې وجهه پورتیرې شو اوه اي او دا دوه وسیلې د کومو دوه وسیلې په اقسامو کې به ان شاء الله وایو چې دا غجعې وسی یو وسیله د الله د اسماء الحسنا سولو مونته سر سورې فاتحه کې اوه اي بيز یو وسیله د الله د خیرستونونو او دیمه وسیزه د خپل عبادت خپل عبادت الله له وسیله کول شي ته د لیک توسوې سوال کوا او دا شکر د شه لا هلالین د سوال انتخاب په خپل کړه کومل فری خوی نو وم د دنیا لا پانی شي زونه مخه لا کړي او خیرات پاتې وي یې دې نا او خیر مضبوط کی منگا اہدنا اوخِ منگتا او مضبوط کی منگا فلارنیغا یہ دیکھی اہلِ علموں ذکر کری دی چھ گو رہا مومنان خوپہ ہدایت دی او دا سوال بلکہ مومنان کئی جا کم مضب نوچ په ہدایت ته نو دیش د ہدایت واړی تاسو په خپل عجيبه کې ته وایي تحصیل د هاکه نو با ځنا معنی کړي الله مزګود کی مونږه عوامې شم صاد په نه غلارا و ير دم سو ال دا جواب امام راضی رحم الله کړي اشکان ذکر کړي او جواب کړي اے دے روپا ہدایت دے خدا ناکار حاتمی دی یریگی خاصه علماء لکھلی و ہدایت شقال لراضی چې د ہدایت مراتب چانی معلوم کړی یو سره کسمرم په ہدایت نو د دې د پاسه د ہدایت مرتبه لا نو تاسو وخت په دد راضی چې دې دې دې ہدایت شو علی دک دا مسلببه اللهحلکي چې مونږ مراتب د هدایت شته کو او تبر وال البیان کې مراتب د هدایت ذکر کړي ل سره دا ممسبه اسشي هلی د دایت یو ور مراتب ذکر کړي بیا دا سورې تقسیم کړي د شپته اے مراتب دے ہدایت سلور دی یو ہدایت عام دے چی مشترک دے تمند مخلوقاتو کی حیوانات دی انسانان دی تولو تشریق ہدایت دے لیکن سور اعلا کی وی اللذی اعط اے سور اتواہا کی وی اللذی اعطوا کل شئ ان خلقہو ثم حداق الله غزاد ته چ ورکړې ده هر یو شي ته خلقو داغه صورت او وجود او به ورته هدايت کړي ده خلقو اي صورتو هر شي ته خپل صورت ورکړي واهدا به ورته هدايت کړي ور هر اندام ته خپل هدايت کړي پوتې د غرزی دوه ہدایت کړي اوای لاسونو ته د عملو ذرا نیو ہدایت کړي جبله ہدایت خبرو کړي غوګونو تدارې دوه سترو ته دیو هر اندام ته ہدایت کړي چې رسل پاره سکړي پیدا کړي د وحدت زوجین من کل حیوان ال الازدواج والتناسل وتربيه الولد اے دو جوړی دي په انسانانو او حیواناتو کې نو دایته د زواجی تعلوقات او هدایت کړي او د نن سره د بچي د تربیې ته تاسو حیواناتو تم هدایت کړي چې پېد بچي په حلقه ورکړي دا هغه هدایت عامه ده بچي پیدا ده دا زهره د مور د ورو د چلچا خوله دا غ فطرتي هدایت ده زره کی د غبین مچای څه چا ویلی چې ته په غرونو او پهونو کې کورونه جوړاوه اودا چا ورته ویلی چې ستا یې وبشر بچای د قوتول بد دی منېغه ته یاسوب وایي بزرګونو مچای دی یوي مچای سکړي تابعداري ګرځوړي اګورا وای د دې غبین مچای دا شپور جوړای کچره انسان جوړای نو بغیر د اهالات همشي جوړل دا مسدد شي کلی وسوي نو تي بغیر د عالات نن شي جوړولې اواغه ته اhto kull shey khalqahu sum hada bila asbab da se kur جوړي چې بني ادمم د اسبابو نه بغیر نشي جوړونه او د کیو طرف څخه ګرب مو تاسو لدام وایي ګبید مچایته هدایت کړي غانو جناور ته هدایت کړي د انسان چې اشرف المخلوقات دی دیو بیکاره پری او يا فحسبتم انما خلقناكم عبثا فايحسب الانسان ان يتركا شودا تسوي مال پیغمبر نه دي و با د الله د طرف نه پیغمبرانو ته نه دي ما چي او غيب بیکار نه پری خلانه ورڅوله د ته خدا نشه اشرف المخلوقات دی تسګه بیکار دي چې له خو هيابه کې تا له هدایت کړه نو یو هدایت پدې معنی دی ابا یې دیم کسمه هدایت ته هدایت د بیان. الله بیان کړه چې دا نیغلار دا او دا کړه ا بیا هر چاله اختیار ور کړه چې ک په دې نی غځیو ک په ک غځي مرتبه د هدایت تا دا او درې د هدایت معنا مرتبه دار توفیق دې او الهام دې چاته د دې غلارې د سلو توفیق ور او هغه پر دې روانو یذل من یشا و یهدی من یشا امون خطبه کې وایو مسنونه من یهدیه الله فلا مودل له ومن من یذل فلا هادی له سنورم غايه دي هدايت تا پرد قیامت بچا ته جنت تل ارشم کې اوچا ته غور تا غورا اول دا سنور براتب دي د سه د هدايت بیا وی چې څو ګمور نو بندته هدايت ته عامه حاصلې دي لېش هغه د مووردن نو اهله نا کې وړدا اشكال راځينا چې وو هدايت ول شي ته مضبوط ممكنه هر شو کې هدايت ته محتاط شي شپه سری وی اول ځاله اے هر هغه شي چې سب کې او پرې زه به نودات پیږ نه کنا اے ستاره په کوم سیزونو زونو خوشحالي او رازقي او کا کوم خفقی او غسکیږي دا تاسو د 12 طوماره پیج نه لټه نا نو موږ ډونټ پیج لرو هیمان شروع نه که حیات ته محتاجې کنا د رب د رضا ورګي څومره سيزونه دی موږ ور په کې سپیږ نه وس نه پیجنه د رب د غسکی دوه د ناراضه کې دوه ډیر کارونه دی چاغه نه بزان ساتل غواړي هم موږ هغه ټول لپیجه وره چاا چې په دی علم کې کمی دی او د معرفت کې کمی دی نو د ته حدایتې تمن نه دی میړه او د و د نه مونږ ته معلوم چې سوه ونه دي نو نه معلوم د هغوی سوه سووره دوړه دي کلدي دا چې کوم سیونه تا معلوم دی او الله پر راې کېږي او خوشحالږي نو دې ټولوا د شمال شا مونږ په څو سړو سلیونه معلوم دي او الله به راځي کیږي خو زمونږه په ملي پیدیشن موږ ورونو کې خيري فرضسته تاسو درانداره نه پرد تک ورانداسته نه پرد تک ایچا چی امامي درنه پرد تک دا د شریعت حکم دی په کوولو کې ګډ وډواله هاوې سومرتی ژوند الله د ناراضه کی دودي مومتمعل ل دی خدای نه زمون به اجتناب لشتا نو الا به ہدایت پر کیږي چې د الله درزا ورغی سمره سيزونه مومتمعل دي چې په دې ټول روان شو او د الله د ناراضګی سمره سيزونه دي چې دې ټول نه اجتناب وکړه دار کی پدی کی بیا یو ابر دام دې موږ نه ډیر کارونه دا شوي چې په استقامت نو ګ مک کار مکړی په وکړی نو مونږ بهاج چې تووب باسو او دغ غیرې مستقلیم کارونه په توړ مستقيشي ان ختناتې ی ب نهسی یاد په توبی سره کاګوا کارونه اللهسه کوی سمی. نو موږ دې ته محتاج ډېر کارونو خو غټ وړوټ وکړي نو چې دا احتیاج دې نو اهدنه کې موږ د کمال مرتبه تريو رسیدري چې موږ دې وایو چې مضبوط نو کا بلکې دا وایو چې موږ ته وخه دا رنګ ګورو baseX کارونو کې هدايت شوي منه وجهه دون وجهه نو موږ په دغه کار کې محتاج یو تمامه هدایت تا زپ چې دا هدایت مکمل شته کله د وګور مثال یې باندې سره پوره ذهن کې د پرادښت لګ پوي د هډر پوي نه دي نو دې محتاض دي چې پوره پوه شي او چې پوره پوه شي روان شي د هدایت باندې شيږي هدایت به له کامل کیږي ہدایت د مايزه مستندو نو په دې اعتبار چې د غبرات د هدايت دي هر څوک دې تبوحتاج دي چې دی وي ارګار لا هدايت نه لرو کی ځکه مون ته جسم را معلوم دي نو د دې نړیر نه معلوم دي ا جسم را معلوم دي نو لګو په سجودو ډیرو په سجوی روان او د را راز گئی چې سمره سجود دي نو کومه له وسل معلوم دي روپا کې مون تر کړی هو نور کو ندی ټول چې پورشینو الوب هدایت تامشي او هم ممتاز مضبوط کې بونغا همیشم قائم دائم ساتي پلارنی غا او دی غل ارسلوي نو قران حکیم داغه ما ناګه نکړی اب ان شاء الله دې سره وایو زموږ د <متحدث> ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله په پوره پوره دین مونږ ته <متحدث> له تاسو توفیق راکړي الله پوره صراط مستقیم او هدایت مونږ <متحدث> ته له ترا نصیب کړي او په پوره پوره دل مړه کریم روان کړي الله زمونږه زمونږ د دې طلبه او طالبات او د دې عوامرونو او ټول حاضرین غایبین مسلمانان الله زموږ سینه د قران د علوم او د فقره پرغمزه یارب موږ تاسه والیدو ته تا مشایخ او سامروج وندو اصول او فروعتا واړه او لوی ګناهونه رب کریم معاف کی الله زموږ او د ټول امت مسلم دی د دې وی حاجتونه او زموږ او د ټول ملت دی لې د وی پریشاره ای وخت کې الله سمره بي باران کورونو کې هسپتالونو کې زموږ د درس پلي برګورو کې الله توړ تل شفای کامله عاجله ورنسی وکړي الله سمره بي ګنا بندي وان دي په خپل رحمو او کرم دې بند نه راخلاس شي دچا دشمني طرف ګنۍ دي الله په محبت او دوښتۍ باندې بدل کړي الله دې کوم بچو دی دی دنیاوی امتحانات تی تخبل دینی دې دې مقاصدکی اله العالمینا دغه حصول ته تورسه الله بچاو اولاد دې ستنې کومل صالح اولاد ورکې هر دې چاو اولاد دې الله د والدين را د سترګو احوال جوړ کې اله دا درس په خیر عافیت معنی اختتام تورسه او په دې درس کولو کې ژوند ټولو مقصد ستاره زات الله دا قرآن چې موږ په لبرو څه موږ د پاره حجه کی او په موږ الله حجه مجوړه الله دا کتاب زموند په پاره شفیع کی او زبين ويل مقابل له دا څو برکارو راځي چې موږ تا سوکو الله خالص د خپل وجهه د پاره او ګرځه الله د دی مدرسې او روغ مدارش وو د دې درس وو د درسونو حفاظت وکړي پروردګار یاله موږ د دې طالبانو مطبخ د پاره د غیب او اسباب برابر کړي پیلہ الهلالامین زموند مطبخ او د سولاباو د خراق او اسکا حق تک نظام ده د غیب او د خزانون الهلالامین سره برابر کی شوف پک منډ سرړې وی الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او چا منډ سرړې والي والله تاسو درغدي تو سره درحمو کرم معاملو کې ډېر خلکو منډ سرړې والي او مشکلاتو کې الله دې مدد او نشرتو کې او دا مشکلاته ختم کړي اللهم ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عزام النار